Triggervarning. En röst på Triggervarning. En röst på öronerotik. Eller så inte. Inte gå bra också. Mina damer och herrar, välkomna till ännu ett avsnitt av Triggervarning. Och ikväll ska vi ledsaga er på den spännande, spännande vägen som är det nya valåret 2019. Ja, att uh... Om du alltid har funderat över det du lite mer vänster eller lite mer höger så kan vi hjälpa dig i rätt riktning. Ja. Så allt behöver göra att bestämma att du är för mänskliga rättigheter eller att känns nazism som ett rätt val för dig. Mm. Men äh, vi har ju nu ett antal äh, partier som slåss om just din röst. Precis. det sig att diskutera alla satans partier i Finland för tyvärr vi diskuterar partierna i Finland så att ja. om du är i Sverige så kan du ju följa ungefär den här vägledningen är det demokraterna ja då är du förmodligen nazist är det något annat parti då bara slösar du din röst det är ju bra just so. ja. men mm. Är du nazist eller liksom vill du inte åstadkomma någonting och allting får bli som vanligt no. Ja Hellre det som vanligt om du frågar mig, men, men ja, påverka systemet utifrån. Om det, om det är det som är alternativen, så ja, då, då kanske man nog hellre det håller sig till status quo. Ja, men jag har ju aldrig förstått den här tankegången att, liksom att alltså, alltså, alltså partierna är som så dåliga och alla är som så jättetöntiga och alltså ingenting händer ju. Men jag funderar på om jag skulle rösta på typ, uh, I don't know, satan själv som tänder eld på hela världen. Så då har det ju hänt någonting. Ja. Vilken bra idé. Vilken bra idé. Mm. Liksom röst, rösta på liksom socialpolitiska vampyrer som bara ger bort liksom resurser till storföretagen. Inte gör någonting för det. Dessutom smäller dig i ansiktet för din support. Men de råkar ju hata de där negrarna som du inte riktigt klarar av också. Så att, de är ju nog ett bra och sunt val. Ja, Men vi har ju liknande representanter i vårt program. Monne de kommer inte kommer upp i afton. Potentiellt. Men kom ihåg, kära lyssnare, att du kan ju också göra din, just din röst hörd på uh, The Information Superhighway. Där vi alltså finns. Och att om vi nu ofrädar dig och ditt sinne och förmodligen din familj och uh, alla dina värderingar så kan du nå oss bäst på triggervarning@gmail.com skriv in och berätta vilka synnerligen obostade fittor vi är mm. och klart vill du skriva det här i kort format så kan du uh, besöka oss på twitter att triggervarning 1 om det någonsin har funnits käl till att försöka skapa en splittring och säga vem av oss som hamnar i opposition så kan man göra det bäst på vår Facebook-sida. Där vi alltid har det mysigt och trevligt med utan uh, könsberikande superlativ. Snälla, kom dit! Snälla! <går> på riktigt snälla, kom dit. Trigavarning heter vi. Puss och Ja, vilket bra avsnitt där är. Jag gillar att diskutera politik. Och det enda som jag tycker är roligare att diskutera politik är ju finländsk politik. För <laughs> den är som så mångfacetterad och livlig och varierande ja. och vibrant. Inte mm. en tråkig stund där inte. Oh, fuck. Ja, Nej, men det... Det, det, det är nog sant alltså, jag, jag måste ju till min, till min stora skam skammedia att jag har ju inte varit direkt hemskt politiskt aktiv under mm. tidigare år. Jag har ju nu det här året försökt att faktiskt lite läsa mig in så här, lite mera på, på, de här, på de olika partierna och, mm. och faktiskt att göra några så här, valmotorer också. Eller fylla i några svarar dem, så att jag skulle kunna få se att vad, vad programmen då föreslår. Och hur mina, mina personliga eh, prioriteringar då stämmer överens med, med olika partier och, och då enskilda kandidater. Så, ja. så det här är, det är nya upplevelser för mig också. Men det, det, är, det är så tråkigt. Men jag tror ju det är just det här som är poängen att politik är tråkigt. Att politik ska inte vara roligt. När du röstar på en politiker så röstar du på en som torr gammal gubbe. Och liksom redan när han öppnar käften du är du ritar Så han bara knarrar igång som någon gammal megafon från din farfars vin. Ja. Och liksom du orkar inte här. Fast han berättar hur just du ska få med pengar. så är det oj vitt och håll käften. Men, men, men, det, där är, men, men, men det där är en sak som jag tycker att det är mycket allmän. Uh, och jag vet att det har diskuterats på många andra håll men just det här att, så att säga, man tycker inte om den där typen av uh, vad ska jag säga, uttalanden det här uh, politiker pratar uh, för, för, för oftast så är det ganska lång oftast så är det långdraget och mm. det kan vara fyllt med en massa uh, små uh, som man skulle säga på engelska alltså technicalities Of men uh, men, men, men, men problemet är ju det att man oftast ändå vill kanske gå för de här som man tycker att ah, men det där det var kort och kraftigt, det som den sa. Jo. Att det där är, det där är, den säger någonting som man så här på direkten tänker att ah, men det där kan jag ta till mig. Men, men, men vi säger vad som händer när en hel nation ställer sig bakom en förvirrad gubbe som bara talar med emotion och att... Ja. Då, och då har du ju liksom Mr. Trump som står där och bara liksom tar helt fucking nonsens. Säger vad som ja. helst så länge liksom folk slutar med vad de gör och liksom tittar på tävlen och liksom, vad satan sa det nu? <laughs> För att... Ja, men det är just det, alltså jag förstår, jag vet att liksom det är tråkigt när det står någon käring och liksom knarrar om liksom att ja, vi måste ju komma ihåg barnen som far illa när det kör, kör det tröskorna över mitt inne i skolan och verket som tillhandlar och alltså, vad som liksom, visa tissarna liksom, nu måste hända någonting men, ja. men alltså, här är bara jag jag kan inte tala för någon annan, jag skulle vilja men jag får inte säga att jag lyssnar hellre på någon som ändå någorlunda vet vad de talar om. Verkar ha någon kompetens i fältet. Berätta för mig hur det faktiskt ligger till och vad som kommer att ske. Just när det börjar stå någon liksom jävla liksom, kromagnon där. Som ser som så fucking in innavlad ut. Att liksom ögonen liksom, försöker springa isär åt åtta olika håll samtidigt. Och står där och, liksom... <skratt> <skratt> <skratt> De där vandrarna som tar alla stöd och tar också alla jobb. Ja. Men det är mm. ju ingen sens. Att, <laughs> <laughs> och det bitar på känslan. Jo, men det, det, det spelar ingen roll vilken rolig propellermössa de har. Eller liksom hur mycket dregel <laughs> som rinner ur på dem. Eller hur roligt de liksom ordvänder sig. Vem som ska knulla hit och dit. Det är ju nonsens. Liksom, jag tycker alltså den här den här rapan är mycket skojfrisk han för ett jävla liv med sitt exkrementkastande i buren men inte vill jag ändå att han ska köra bussen inte vill jag att han ska liksom vara hjärtkirurg och jag vill absolut inte att han får politisk makt och får fatta liksom beslut som påverkar ja. mig, i min vardag eller samhället och det är därför som det blir som så trist för att liksom, ja nu ska vi diskutera några partier här, några finska partier ja. och det kommer att bli jätteintressant jag lovar men, men att liksom jag bara tror att utan att diskriminera vissa människor som röstar på vissa av de här partierna har ju nog vissa seriösa tillkortakommanden i järnkontoret, för att det är ju som jag tänker som att för att, bara för att det är så tacksamt exempel. Om du riktigt hatar invandrarna. Oh invandrarna. Fuck de är mig är det Så att liksom. Fine. Och så har du ett, ett parti som då heter. Liksom, uh, inga jävla um, araber. Uh, och Eller tattare Eller nigurar hit. Så ja. då förstår jag att, liksom att din ledkärna har ju just lyst upp på natthimlen självklart. Självklart kommer du att följa den här hela vägen till Jerusalem. Men liksom mm. men det är bara som när du har vandrat efter den ett antal år och den har bara född dig genom det ena oronträsket efter det andra. Och att liksom mm. Att det är inte bara det att liksom, du vandrar liksom på giftiga ormar utan dessutom så blir du våldtagen och dessutom så blir du liksom sönderklappad och dessutom så börjar de liksom ta blod av dig. Liksom att allting som händer, allting dåligt som händer och så får de lova någonting att snart snart ska du få snart ska du få fall eller snart snart ska du få sitta i en, en massagestol. Och ingenting av det här sker. Det blir bara mer orumträsk och liksom övervåld. Så tycker man till sist liksom, och fast du, fortfarande, fast du fortfarande inte kommer över hur mycket du inte klarar av eller hålla de där satans hemska invandrarna som kommer. Så tycker man ibland att ja, men det är ju värre att följa det här partiet än som typ alla andra partier tillsammans. Nu måste jag ju som sluta hur mycket jag än hatar de där invandrarna tycker jag. För i något skäde så handlar det inte längre om liksom så här nitisk rasism utan det handlar ju som att du är dum i huvudet och ja. följer de här som bara skadar dig högst dig personligen och inte håller någonting av det de lovar. Ja, men, men problemet är det att då är du redan eh, vad ska jag säga, du är ju redan investerad i din syn och, och då känner du att det skulle kanske vara en större personlig förlust att då, då säga att hej, kanske jag hade fel. Ja, men, okay. Utan, utan det, det är liksom Det, är en, det är en allt för stor, ett alltför stort hot Mot det här egna jaget Och då ja, känner men, man att nej nä, nä, nu, nu måste jag hålla kvar vid det nä, jag, liksom, jag ska tro på det här Men, men vad du var liksom, Politik i, i sin essens Så handlar det lite om ideologi Och ideologi så ja. kan man alltid Sätta i två olika lägen Man kan sätta det emotionellt Eller så kan man sätta det intellektuellt Det emotionella argumentet jag hatar det här, eller jag och älskar det här. Om de personerna ja. säger att de är för någonting så där är det okej. Okay. Om du vill nu då ha det intellektuella exempel så presenterar du dig i en ett av en knuten näve. Ta en knuten näve och så slår du dig riktigt hårt i ansiktet. Bara för att jag säger att om du slår dig riktigt hårt med knuten näven i ansiktet så kommer du uh, att bli oemotståndlig för alla kvinnor. Ja. Uh. Eftersom du är en lärd och berikad man av världen så tänker du, ja, det, det kan ju vara. Så du slår dig hårt i ansiktet som blodflyga. Uh, och sen så gör du som alla andra uh, lärda män i din position och du gör ju ett test. Och så går du med din bruna näsa och säger att kommer de fagra damerna flockas till dig mer än tidigare. Och svaret är ju, nej. Så vad gör du då? Mm. Jo, du tänker ju som att ja, men <går> vi kan ju inte stanna här med en för en liten motgång och du smäller till dig igen, testar inga resultat, tredje gången gilt tänker du och drämmer till riktigt jävla Du tuppar av den här gången ännu ingen ja. framgång, om, om möjligt ännu värre har, dina, har din raggningspotential blivit så i något kärlek tycker man ju att det borde tända sig ett ljus där att kanske Kanske det här inte fungerar som utlovat. Och då tycker jag att man skulle kanske sluta. Som för alltid. Mm. Mm. Men noja. nu när vi har satt liksom lite logik, logik och ideologi på bordet. Varför inte det suveräna knutnävsanalogin? Kanske vi ska gå vidare till de faktiska partierna. För det finns ju en del. Och jag ja. tycker att det bästa sättet att diskutera de här. Uh, vill vi vill vara vi personliga? Vill vi, vill vi antasta folk? Är vi ett sånt program? Ja, ah, ah, inte har vi ju alltid varit, varit över, över det hela helt att, att nämna, nämna namn, men kanske, kanske man nu åtminstone inledningsvis inte, inte specifikt nämna namn. Man kan ju sen där det och locka sönder. Mm. nej alltså, ja, jag menar jag, jag har ingenting emot att kalla en idiot för en idiot det är bara det att det finns väldigt många idioter representerade i många av de här partierna och att jag tänker att ja. så här, generellt så, så känns, känner jag mig så stor och kaxig att sitta och kalla folk idioter, men om jag faktiskt måste minimera och personalisera så då blir det precis bara personliga påhopp och vi kommer inte komma längre än typ två partier innan det här, det här ja, men, är men låt oss undvika det, den fallgropen då. Låt oss det. Uh, kom ihåg, triggervarninget gmail.com Snälla berätta oss hur felbara vi är. Uh, men att jag tänker bara det att uh, det lättaste skulle vara om vi använder samma verktyg som de här partierna nu har varit så vänliga att förse oss med. Parenthes, de flesta av oss. slut. Att de har ju sina uh, vad de kallar för valt är man. Så att ja. tänk, kanske det skulle gärna säga att man bara går igenom dem. Uh, och ja, så är det att de än, finns det någon logik här vad man talar om? Mm. Kanske det kan hjälpa lyssnaren att uh, sätta två strån i kors och fundera över om det är värt att stiga upp ur soffan och rösta eller inte. Mm. Ja. Uh, jag föreslår för total uh, så här rättvisa Ska vi ta dem bara i alfabetisk ordning? Okej, okay. ja, låt oss göra på det sättet uh, Vem har vi först då? Uh, för övrigt, ska vi ska vi ta alla partier? För det finns ju några Eller ska vi bara ta de som är representerade i riksdagen för tillfället? Uh, jag tänker att vi, vi kanske tar nu för att hålla, hålla ramarna för det här avsnittet så kanske vi tar och nu fokuserar på de partier du har suttit i riksdagen. Så det blir alltså nio partier då? Det, blir, det borde bli nio, nio stycken partier. Ja. Känner man sig att man vill göra en, en uppföljning på något sätt och diskutera? Nej. Det är ju många, många små partierna som, som finns så man kan, ju kanske, man kan ju kanske nämna de här, här och nu, men att jag tror att för enkelhetens skull så håller vi oss till, till de nio ja, centrala. De andra, ja. Så ja, sen, när liksom, sen när feministerna, piraterna och kommunisterna kommer så får vi bara säga att tyvärr är röst hamnar i kön. Ja, och reformpartiet och vad det annat finns. Ja, Nåja. Cool, ja, men vilket parti har vi först då? No, eh, om vi då översätter namnena till svenska så då har vi ju eh, Blå Framtid. Ja, ett väldigt spännande parti. <laughs> ja. <laughs> Jag märkte att den här politiska diskussionen det börjar bra med en gespring. Jo, ja. jo. har eh, framtid ska man ge någon liten bakgrund till, till deras existens här. Sjärhart. Ja, blå framtid är en ska jag säga ett parti som skapades av en utbrytad grupp ur Samfinländarpartiet. Mm. och det här är det här skedde efter en en viss regeringskris eh uh, under 2017, det var väl våren 2017 jag för med det hände Regeringskris, då... Den kris en krislös, i regeringen Ja, ja precis Löffel. och, och, och i, istället för att då, regeringen skulle falla mm. så beslöt då den här utbrytade gruppen från, från Sandfinnandarnas parti att de uh, gör en egenöverenskommelse med med de övriga regeringspartierna och så skapades det plötsligt och snabbt ett nytt parti som hade tog över de så att säga posterna eller ministerposterna som Sandfinlända partier då hade haft mm. från tidigare Jo. Så, roligaste ja, det blev det ju i princip att efter den här splittringen och den här nya gruppen så tog ju med sig då. De här samtliga ministrarna. Så han blev ja, sig ministrarna ja, själva i opposition. Vilket är lite småroligt. Mm. Men, men liksom. För att, för att bryta ner det liksom. Så att om det här var en tv-serie. Så är liksom. Blå framtid. Den här coola killen som har tröttnat. På att liksom. Den här, den här typ otroligt jobbiga Den här tiden kommer förstöra. Till som att så som Okej okej men guys. Alltså hallå. Vi är inte. Vi är inte rasister båda två. Men han är, han är som jättemycket rasist. Men vi är, vi är lugna, vi är lugna. Ja. Vi vill vi mm. bara hatar de här tre grupperna extra mycket. Men om, om vi liksom <laughs> slutar liksom haila Hitler och måla svastikör överallt och bränna ner flyktingborden så är ni okej okay med oss då. Är vi okay? är okej, vi okay? är okej. Okay? Vad vi, okay? ja. vi vill, och vi vill. Byr uh, vi sitt där riksdagen? Istar okej? Ja, okej, det var okej, sa de <laughs> Jag ser framtiden, pojkar. Den är blå. Så, ja. ja. Det är ju det är blå. Story. Blå är patriotisk. Jo. Jo. Men ja, så det, det om, det, om det. det. här är ju fråga om ett litet parti. Jag tror att det räknades det att deras äh, röstmängd äh, äh, mm. så här, vad man tänker att de skulle få äh, enligt nuvarande då prognoserna så är, ligger de väl på en och en halv procent lite över, kanske. Ja men de är ju liksom en horse shit på det för att det är just det där att liksom att det är som så där smooth move guys. Uh, för att okej. Okay. Uh, vi kommer ju så småningom säkert i samlingspartiet. Och vi kommer ja. ju förmodligen också, rent alfabetiskt, bara lite senare till sannfinländarna. Men att om, om du liksom har tänkt att, som att mm, jag skulle inte vilja vara lika anala som Samlingspartiet. Men jag skulle inte heller vara, liksom, vilja vara lika liksom, drägglande rasist som sannfinländarna. Om det skulle finnas någonting riktigt i mitten. Som, som inte riktigt har någon klar drivkraft eller vilja eller egentligen åstadkomma någonting. Eller har någon politisk gull whatsoever. Då... Mm ja, liksom fanan amma, bra framtid, någonting för dig. Så det är mm. lite så. Uh, men, nu ska vi ju inte liksom döma dem uh, i förhand. Vi ska ju säga lite om deras valteman. Uh, och mm. <laughs> det, det som, det första som jag också tycker är kanske är det roligaste är ju det här att uh, småföretagare ska få arbetstryggheten. Att, uh, mm. Ja. Det, är ju, det är ju lite lustigt därför att de här har ju varit här liksom ganska bra med att drivit sådana här grejer i sank dessutom för att de har ju nog varit väldigt, väldigt bra med att hora liksom för sina bolag och storföretagen både före och innan de axlar den här nya blå framtidmanteln så mm. Mm. men alltså men ta... Ja, men tanken är ju liksom då att, uh, att liksom det ska få en bättre position då för de här småföretagen att, att tekniskt sett mm. att du ska kunna uh, sätta dig som arbetslösning om ditt illa företag inte fungerar. Och att du ska inte egentligen betala så mycket skatt uh, innan företaget blir ja. nollunda vinstdrivande. Och det finns ju en logik där. Den märker mycket mer sen än saker de tidigare har sagt eller haft åsikter om. Men... Ja. Men äh, mm, det skulle ju hjälpa om kanske man inte säljer ut halva landet i utländska företag. Men det är ju kanske bara en bisak vad vet jag. Ja, mm. Mm, men det, det är sant då, och det, det kan man ju säga att det äh, är ju kanske ett ganska genomgående mm. tema för många, äh, många partier här, bland de här nio mm. som, som vi nu ska diskutera, att... Det här med att sänka, sänka skatter är ja. eh, ett mycket genomgående tema där. Eh, och många också just med fokus på företagare. Ja, för att så här fungerar det. Liksom när vi sänker skatterna för företag så då leder det här på något vis mer pengar för samhället. Ja, det, det, det, det är ju den här. Det, det är ju en mycket amerikansk tanke. Ja, men det är, är ju den här så kallade trickle-down economics. Ja. Och, och det är ju liksom det här att liksom, ja men de har ju gjort väldigt bra liknelser som så här att, att, no men, om jag tidigare tjänar 2000 i månaden, så nu så ska vi alltså, av de här 2000 så ger vi 500 till min chef. Och så ska han som förvalta dem åt mig. Så får jag tillbaka dem sen någon gång i framtiden, kanske. Ja. Okay, men blir det liksom någon ränta på det? Nej. Får jag tillbaka de här 500 liksom i sin helhet då? Förmodligen inte. Så egentligen så får jag liksom typ en fjärdedel mindre lön. Ja, i princip. Så hur kommer det här att bli med pengar till mig? Hur är de här 500 som jag gett bort inte förmodligen kommer att få tillbaka alls? Hur blir det med pengar för mig i längden? Uh, Något. Ekonomin är en ganska komplicerad grej, så det är svårt att förklara. Det är inte alls så svårt att förklara. Det är liksom någon har tagit med pengarna med för att ge till någon annan, och de har fått med pengar. Vem är det de här mm. som har fått pengar? Det är svårt att säga. Nej men Det är ju stora företag. Det är de som står här borta, och samtidigt så behöver de betala mindre skatt. Hur i helvete går pengarna tillbaka till staten och samhället? Det finns ett system för det. Det kallas för skatt. Hur är det här svårt? Vitto. Ja, men mindre skatt. För då sitter Jussi och tänker. Oj, oj, oj. Jag betalar mindre skatt. Så då har jag mer pengar. Och när jag betalar mindre skatt. Och jag betalar mindre skatt. Så då ska på något vis det statliga välfärden gå men jag hatar att behöva gå till privata institutioner som mejliner för att vårdkörna så länge jag får inte någon fucking betäning. Men vill ni betala skatt? Oj, tack för att ni sparar mig åtta euro mer i månaden. Yay! Mm. Det är det rum i huvudet? Mm. Det är ju ett, ett tankesätt som bara inte går ihop. Men det är ju som så här att liksom hur fejlar ni? Och liksom fucking addition och subtraktion. Är det här svårt? Jag ska göra det riktigt enkelt. Liksom. Mera pengar. Mindre pengar. Mera pengar. Mindre pengar. Okej. Okay? liksom Vill du ha bättre tjänster. Så måste mm. du betala. Lite mera. Men eftersom du inte betalar mycket. För det är en vanlig medborgare. Så borde du vad ditt bästa intresse, de som faktiskt tjänar mycket pengar, de som faktiskt profiterar på alla den här billiga arbetskraften och det här totala systemet vi har nu, att de faktiskt betalar sin beskärda del. så det går till ja. den nivån att de betalar mindre, många fall än privatpersoner, och i flera fall inte alls. För då kommer det inte så mycket pengar mm. tillbaka. Dummer! Men att Eftersom man måste tydligen förklara det här för vissa människor. När det kommer ut någon fucking hora som står där och tittar. Mm. Här är en 10 eurosedel. Vill du ha? vill, du ha? vill du ha Spring och hämta den. <laughs> Så. Oj, oj, spring. Oj, oj, vad de här negrarna tar mycket pengar. Oj, oj, vi måste stänga gränsen Oj, herregud. Sweet, sweet merciful Jesus. Men, nja ja. Men låt oss inte fastna i det här tesket. Men nej, att, jo, sänka sänkarskatten och det är väldigt viktigt. Ingenna mycket engagerat, mycket och det, mycket det, det höga som sagt, är, mycket höga skatter. Det, det är ett tema som jag tycker att är genomgående genomgår dig så gott som alla alla partier. Alla alla ju kanske inte och kanske inte riktar det här eller tänker sig ju kanske inte att rikta alla de här skattesänkningarna riktigt åt samma segment i i så att säga i samhället. Men, mm. men, men oberoende så det, det tilltalar väljarna. ja tydligen. Mm. även om med bristerna i, i, i matematik som man ibland tycker sig kunna kunna se här. Men ja, men det, men... är det på en sån mikronivå för det känns som att om, om man frågar liksom nästan vem som helst så här, man kan kalla det för att liksom är du efterbliven test? Och sen så är så som att hör du hör du Uh, vill du ha 20 euro extra i månaden? Eller vill du ha total social trygghet? Det vill säga. Liksom, typ Du får jättebra skolgång. Du får fullt betalt liksom, universitetsutbildning. Du får sjukvård uh, och omsorg. När du behöver den direkt. Utan att behöva stå i kö. Du är död medan du väntar. Och sen om du. Mot en sån förmodan liksom sluta stoppa upp kritor i näsan så länge du når en hög ålder. Så finns det någon som tar hand om ditt rynkiga arsle. Och liksom, vet inte bara sätter ut dig i skogen och dö. för de som dit vi är på väg. Så 20 euro eller allt det här jag sa just. 20 euro morgon allt det här jag sa just. Och att jo, de flesta ska förmodligen välja du vet, det rätta valet. Det är icke efterblivna valet. Men det finns en liten procent som skulle välja de här 20 euro extra i månaderna. Och det är väl konsekvent också en stor del av de som röstar just på sådana här partier som Blå framtid. För att inte vet man ju någonting om framtiden eller de här stora orden du sa just men 20 euro, det är ju 20 euro. Mm. Varför alla mina 20 euro kan jag säkert köpa all det där du talar om? Han ja. Och. Och. Kanske din chef ska ta förvaltande mot det. Så ja, precis. Ja, men, men så att säga klart. klart har ju, eh, chefen är ju, är ju bra på att förvalta det där. För chefen har ju nått sin position. Han förvaltar dem så bra så de försvinner någonstans på Keimanöarna. Och sen ja, försvinner det, han då, också. Då är det där och frestar dig. Då är det lättare att spara. Exakt. Om du inte ser dem. Uh, de ja, är bra men... på att spara. De sparar så mycket så att pengarna försvinner helt och hållet. <laughs> Att det samma som investerar, Nikolaj. <laughs> Hårda tider. Äh, ja. Äh, ja, men alltså det är de blå. Mm. De, de har ju ett, ett program här, vad ska jag säga, som ju också fokuserar på natur. Mm. Ren natur. Nej. Ja, ren natur, jo. Och, och, och det är ju som ungefär som att säga att liksom luft. för att jo, vem det, för att jag skulle säga att jag vill bara ha smutsig natur, jag vill ha förorening och jag vill ha olja över alla jävla gräsmatter. Yes, of course. Mm. Och ren natur. Så. Ja. Vad, vad finns det för andra äh. val? Liksom, jag vill fucking ja, ha det. nuclear wasteland. Men, men igen, här kommer vi ju in på det att det behövs ju Det här korta och koncisa liksom, budskaperna som egentligen inte säger någonting för att då kan du lättare placera där vilka dina förväntningar är för, för liksom, annars borde du ju läsa, läsa vidare här och se att va, vad menar man med det här och, oj oj, Nikolaj vänta tills vi kommer till de gröna ja, jo <laughs> du talar om att inte säga någonting. Uh, yeah. <laughs> jo, alltså rän natur. Mm. Och sen ett, ett tema som vi kommer att säga ganska ofta för det kommande den här gången. Det förvånar mig lite, men liksom, kanske inte egentligen. För det är ju Finland, yeah. trots allt. Och det är ju liksom det här närproducerat Finland. Alltså lokal mat ja. och inhems mat. Och, för att, ja. det känns ju som att jag menar, det som gör det extra roligt, right? Så som att för det första är liksom Finland det mest xenofobiska land som finns. Att liksom, det är som satan 2019 nu vi har ännu inte lärt oss hur man tar in en riktig kebab i landet. Uh, att, mm. och, och man är som, av allting som händer i världen idag så är det som man måste använda nu. Det, det knep som väldigt många, nästan alla partier har det här någonstans på sin lista. Just det här producerat och, och liksom lokal och inhemsk mat och är så viktigt med den här traditionella finska maten. Allting som händer i världen idag och så är det som man använder för att snärja de här rösterna med. Liksom att, då, men, då vill du ju ha ditt potatismus och din mostamakara. Det ska vara mm. finskt. Det ska vara ja. Mas, mas. Mm. ja. Så är det. Ja, ja, ja. Det, det stämmer. Hemskt, uh, för det, det, det bitar ju igen på, på den här på, eller man tänker sig att det ska bita på, på den enskilda röstaren och det bitar Där. rakt i korven mm. <laughs> ja precis rakt när vi är ändå... i ja. Marshalkens korv <laughs> ja just man har och rabokar <laughs> att... <laughs> ja precis ja men du mm. um... Liksom, jag, jag vet inte om det är värt att nämna liksom så här som typ jobbat medborgarna, ja det är en av de här punkterna. Ja, ja. Man vill ju som, jag vet inte om man ska brista med koppling till beskattning. Det är ju kanske det där första som kommer fram. Man ska dessutom understryka att det, var in, det stod väldigt klart jobbat medborgarna. Liksom det understryker att inte åt alla men du är någon, Ja. Mm. som är födda här. Uh, och det är väldigt viktigt tydligen. Uh, men liksom jag tänker man säger ju ändå, de man ju inte lämnat allt varenda del av sitt förflutna bakom sig. Stolta nationalistiska gossar de här. Uh, men jag, jag tänker rekommentera det vidare. Uh, utan mm -hmm. det som jag tyckte var väldigt lustigt där. Så var liksom vad de får kalla för trovärdig militär. Ja, ja det var ju deras följande punkt. ja mm. Mm. Lulvut att det är som varenda gång när börjar tala om militär i Finland så får jag liksom samma sådana här bräda länder som när man försöker säga en tvåring, som att försöka liksom mima och sjunga av någon popsong, och rad eller där. att det är, som, det är sött och man förstår vad de försöker göra men samtidigt är man som att, what the fuck are you even trying to do? Att, det är liksom. Vem ska vi sätta en och trovärdig militär mot? Ryssland? No. Liksom, inte ens, Fast varenda liksom fitta i Finland liksom ställde upp sig och var liksom tränad till toppen av sin förmåga skulle kunna göra någonting. Sverige. De, de andra liksom nordiska länderna no att om det liksom om någon annan nation för vilken anledning som helst inser det taktiska läget i Finland så är det som att så fort de rullar upp till gränsen så kommer vi ändå som vanligt att bara lägga oss på snä liksom sära upp vi kan så mycket det bara går alltså, vitt du? vilken militär då? for what reason? liksom vi, kan, vi, kan, vi skulle lika bra kunna dra ner här, liksom, vårt inhemska försvar. Vi du fuck all. Det är väl bra att det står någon vid gränserna som liksom, ryssarna får helt fel med liksom, sina flygningar över gränserna. Men liksom whatever you guys. Seriously. Nu tror jag det är någon ja. som sitter någonstans heller liksom, du ska nog inte vitt och liksom vara för du pojkar, den finska militären, Hör er! Så att snart kommer vi kidorna. Ja. Ja. Oh. ja, men alltså igen så, så skulle man väl tänka sig att det är frågan om en... Ja, vill man nu använda orden uh, faktor? Men oh. att uh, jag, jag, tviv, tvivlar. Jag, jag tvivlar nu på det i, i viss mån. Men att, uh, jag måste säga lite så här... delad där jag tänker att uh, i, den, i den mån det kanske lär ut en viss förståelse för, för disciplin och kanske då en viss här förmåga till vapenhantering. Så för, jag det att hantera vapen är ju någonting som bara förgått med sig i alla, alla samhällen. Ja. Nästa Nå, steg är äh, att vi ska ut dem bland den pålitlig del av befolkningen. I ja. du vet bara det fall mm. att de... Jo, det är ju... Det är sant. Och där, att... där måste jag säga att det, det, jag, det jag kanske mina ögon faller på så är det här att man ska ut ur det här åttava mm. överenskommelsen mm. Ja. som om jag kommer rätt ihåg så det är den som förbjuder personminor. Jo. För... Det, Och det, här, väldigt... det här är ju varit en lång diskussion. Jag minns ju, att den här, här sakerna diskuteras på 90-talet. Alltså ända det sen, liksom, sent 90-tal har jag sett Men för Nicolai, du det vet som... ju var de, var de vill att vi ska placera dem. Uh, jo, alltså på östra gränsen. Ja, så jo. att det är som att, alltså okej, okay, att... Jag, vet, jag, jag har snart ridit den här hästen så hårt att det bara finns hovarna kvar i det här jävla programmet. Men jag säger det en gång till nu då. Vad är det för invandring som sker i Finland? Vi har inga fucking invandrare. Liksom, det är så få som vi släpper in varenda år. Det skulle lika bra kunna vara noll. Can you guys shut up? Om liksom, fucking invandring already. Liksom, kanske vi ska skaffa in innan vi börjar gnälla om den här invandringen och börjar liksom, ja, Vi liksom. behöver ju nog learn det är så fucking vågdu som kommer och som att where what how why no igen liksom kolla liksom, på kolla på liksom fucking Malmö eller någonting. Ja, men det är inte det ju in, det, det det där specifika detaljen har ju inte så såvitt jag vet, diskuterats i koppling till invandring, utan det är ju specifikt med tanke på som en ja, ja, ja. krigsscenario äh, som personminorna har diskuterats här genom Ja, genom ja, ja Whatever, yes för att liksom på vilket forum som helst och liksom börja läsa om minorna och sen så säger du kommentarerna börjar rösa ja, det skulle nog stoppa dem, de där ja, kanske de här äh, invandrings... Äh, invandringsentusiasterna skulle inte lika heva nu om de steg på en landbid vad två. What the fuck are you talking about? Och som jag har liksom direkt sitt ära från ett forum jag minns att liksom att en parafraserat väldigt löst en, en stor och stark militär så om ingenting annat håller ju turken i tyckt. Jag har spått de är de är nog, de är nog vi vet ju nog varför inte, de är nog ganska rädda för den där finska soldaten, mm. hod, vapen, träning och landminor. Men, ja. Ja, men alltså det känns som att det alltid drar i ett håll med de här människorna. Att kanske det är jag som är cynisk men att jag gjorde de där landminorna. Att först, för vi har ju, det ligger ju bara, sen man ut alla gränserna så ligger det ju liksom fucking ockupanter i varenda dike och bara väntar på en chans. Du behöver ju nog de minorna till varje pris helst igår. Ja. Så, ja. Mm. Men, men sen, alltså, jag, jag skulle ja. hoppa, hoppa lite framåt här. För alltså, det, om man tittar på det här, det här, här valstema. Alltså, det, det är ju så mycket alltså, platityder. Det, det, det, det, är så, det är så mycket som mm. inte säger någonting. Uh, mm. Men en till sak som uh, vad ska jag säga, lite avslöjar uh, blå framtids bakgrund mm. så är, är deras inställning till äh, svenska språket mm. för de, de, har, de har alltid varit ganska rabiat mot mm. svenskan äh, och nu står det ju faktiskt här i, i deras valtema också att äh, de vill att svenska ska vara äh, frivillig äh, på alla olika liksom, stadier mm -hmm. inom skolning mm. uh, och det här, det här är ju inte någonting nytt så här, tidigare hade det varit inne då de ännu hörde i Sanfinländerna så var de ju inne på, på andra banor och då skulle svenskan strykas helt som, som liksom officiellt språk i Finland, det skulle bli ett, ett minoritetsspråk och, och så vidare och det skulle snabbt, snabbt liksom fasas ut uh, ur det, det, det finska, den finska tillvaron, att, mm. att, att där, där ser man ju en, vad ska vi säga, en, en viss äh, förmildring på det här området, mm. även om målet säkert ligger samma bara att man har gått inför en lite mer långtida plan här. Men, mm. men, men det, det är intressant för att den här rubriken där så står mm. eh, Osava Suomi, alltså ett eh, kunnigt Finland. Mm. Jo, det reagerar jag på. Ja. ja, Och sen är en punkt där så är mm. någonting där man tar bort ett språk från. <laughs> mm. Mm. Jo, ja. att, men, att det, det är liksom att ah, men vi ska bli ett kunnigt Finland låt oss inte lära oss det här språket. Alltså, jag antar att man dömer väl säkert omvärlden liksom efter egen kapacitet. Men då måste de ju anse att liksom, den finska hjärnan är väldigt klän. För att herregud liksom, oj nej måste du ta liksom, ett antal gru några grundkurser i svenska. För att liksom ha lite närhet till för det första vårt lands kulturarv ja att vi krälar ju som inte oss bara ur Vänemöjnens rumpa själv och liksom börjar tala finska, utan det har ju gått igenom några sekvenser här. Och att liksom, ska det vara ryska då? Nej, vill du så ryska heller? Och uh, vad nästa så ska vi slopa engelska och sen så ska vi väl slupa allt utav vissa liksom, Nej, det, specifika det, finska du... dialekter om man som att ja. slun. Att, att, men, det men, är just du, det där att... Vi... Vi, ju, vi tänker ju mer att man ska, det här ska öppna utrymme och resurser för att läsa ja. andra språk som kinesiska, japanska och få undervisning i alla, i alla de här som svenskan nu då har förhindrat. Jo. Och och så, men det här, jag tänker att det här är en diskussion som vi har haft redan. Ja, men de har gjort några tester, något väldigt korttiden. De har gjort några tester liksom, i, i några skolor. Och liksom, ja. några skolor så vägrar kategoriskt. Ja. Och någon liksom, som de testas visade sig att, men inte vill ljugarna läsa några andra språk inte. Nej. Det faktum är att det kom någon dum gubbe dit och sa att, hon är unga, vill ni slippa läsa svenska? Och bara, jo! Det ska tråkigt. Okej, vad vill ni läsa istället? Uh, ska vi vi skulle inte vilja läsa någonting. Åh oh, shit, vi tänkte inte på det. <laughs> att det är just det där att många som funderar, liksom, varför svenskan? Och man sa att... Och. I don't know. Kanske för att Sverige är liksom den närmaste grannen vi har. Och för att vi är ganska nära kulturbundet med Sverige. Jo, men nu behöver de ju läsa finska i Sverige. Nej, för de har aldrig haft finska som förvaltande språk i Sverige. Men vi har haft det i Finland. I mycket längre tid än vi har haft finska. Och liksom jag tänker inte ens gå in på liksom den här krigstiden och krigsbanen Och liksom att... Du vet, det finska samhället och lagstiftande systemet, allting i grund och botten är svenskt, men det är som att det är som så blir, för det sitter de här fucking outbildade finnarna att de tog finnarna där och det är som att, är, så är så är och som att ja men vitto liksom, du behöver inte ens tala svenska det är liksom, norra kurser i låg, så kurser i högstad can you fuck the fuck off om du inte vill ha svenska då måste du tvinga ungdjävlarna att läsa någonting istället. Men Vi kan inte bli ett efterblivet folk bara för att du är efterblivet och för att alla du känner är efterblivna. Och för att du känner dig så hotad och kränkt om du märker att någon har lite mer kunskap ännu. Mm. Sorry nu. <laughs> Men borde vi, vi borde säkert hoppa vidare till, till följande parti här för annars så finns det ju en risk att vi alltså att många av de här punkterna vi tar upp här kommer att gå igen i massor av partier. Det kommer det att göra men jag tänkte att man kan ju också portionera kanske lite så att man nu inte det kan tar, vi tar göra. alla spännande punkter här i, bara, i bara första exemplet. Men, men de har så bra punkter, det, det, det, finns, det, det finns bara några till jag kan ta, men jag kan ta dem i hast, bara för att ja. de är roliga. Ja. Okay. Att liksom, det som jag tyckte med Blå Framtid var att de är jättemycket för bilar. Att, ja. att alla ska ha bil och vägkamrarna ska bort och de där jävla jobbiga poliserna som står just där vid Jonas jag menar vid skolor och liksom kollar på vem som kör hårt så de ska också bort vill du köra Ford med din bil vill du köra Ford med bilen ja. och att, vad är ni för några punkter sen vad vill ni ha ren natur och jag tar det här svap och liksom det här ökade kravet på kollektivtrafiken som har ställts nyligen. Deras svar har tydligt att alla ska ha en bil och få köra hur mycket de vill och hur fort de vill. Och alla som följer reglerna, alla som polisen stannar, bara bögar. Och, och alltså, okay. mm. Jag kör ja, min bil, bil brum bil och den går det jättefort. Ja. Ja. Men bildiskussionen har varit, varit, varit mycket på tapeten. Uh, en, en annan grej som jag vet att de allra flesta partier äh, nämner så är ju hälsovården mm. och, och kanske speciellt äh, åldringsvården jo. För, för vi har ju haft här inom äh, ganska kort tid äh, ett par fall där äh, det har visat sig att äh, de människor faktiskt har dött till följd av vanvård mm. äh, inom, inom, liksom, inom äldrevården och nu kanske då specifikt inom privat äldrevård alla fler argumenterande då... för den finska framgångshistorien, men, <snittet> mm. Bara som en liten, men var det smälte. Ja, ja. Men, men du har du har ju så att säga, vi har haft nu en regering som har kört väldigt hårt på det här med privatisering mm. jo, och, och, och nu så att säga så börjar nu ropar ju alla partier om det här att Nå, men nu, nu behövs det nog en, en, en äldrevård och hälsovård och allting som inte är finst efter, äh, efter att de har drivit det statliga systemet i sank oj nu ska vi ja. nog behöva ett system hey, vi har här vi, vi råkar känna den här killen här från Tyskland som faktiskt driver en koncern som vi inte alls får hålla från som skulle kunna ta hand om det här om ni vill ja. Jag hoppas ni vill för vi har igenom det för två månader sedan ja, men vi, mm. vi gör så här nu. Men vi har ju ett fungerande system innan det var ju det här statliga systemet som ni mm. Mm. Ups! Alltså. Det är just, det Vet just vad jag tycker är riktigt härligt med de här? Det här ja. är ju liksom, man, här måste man ju ge ganska mycket kredit åt sandfinnande men det är ju samma fucking crash människor ändå. Liksom, just det här med bättre hälsovård. För det första. Minns ja. du den här sjukdagsspänningen? Ja, nu måste du påminna mig. Det. No, alltså, det som hände var att alltså, de sänkte den. Det här var människorna som sänkte sjukdagsspänningen. Och i princip ja. var det det här att du, du måste vara längre utan innan du fick den. Uh, och, och det, det ledde ju till en massa djävälskap då. För att du måste vara som väldigt länge utan och Mycket längre innan, innan, innan du börjar få den alltså. Uh, yeah. Och sen det visar att det här inte fungerar och folk har helt rabiata. Så sen då så höjde de tillbaka den då till samma nivå som det var innan de sänkte den. Mm. Och så är det liksom att okej, okay, fine. Men nu så står de och tar åt sig, liksom nästan tar åt sig ära, för att de som har höjt den och på något vis har gjort det bättre. Ja. Men som att, you assholes, det var ni som sänkte den. Och ni måste sätta tillbaka den till samma nivå för att folk fucking kunna inte leva och hålla på att dö. Och så står det där ja. och säger, liksom, nu har vi höjt den. Oj vad vi gör det bra. Och men, fucking men det, incompetent det helt, shit. Men det där är ju som helt och hållet taget ur den här Trump-boken. Mm. Att att att, att, så att, säga, att vad, du, vad du än gör så visar aldrig att du har gjort ett fel. Utan gå alltid och det i sådär att, att, så att, säga, att det här är någonting som är din förtjänst. Att, det nu har blivit bättre eller då återgått till status quo ja. eller jag släckt elden i huset. Det var också du som tänd på ja. Och ja, precis Men det för det, det, det är liksom det, det här, här låg som måste i för... deras att... Det här logiken brister för mig. Att liksom, hur kan man rösta på såna här människor när det är uppenbart att liksom, ja, men, de här inkompetenta efterblivna tjuvar Många av dem sitter i brottsregistret från tidigare. Case in point. Ja. Liksom, ni fortsätter rösta på de här. Really, motherfucker? Ja. Herregud. Jag har en av en av de, de, de här ministrarna också i något kärdde hade uh, citerat, vad det Goebbels. Det mm. ja. riktigt sådär salt of the earth people. Ja. Och liksom Uh, sen så det, fin det finns flera saker kvar men jo vi ska gå vidare det, så, det som jag tänkt nämna där var ju det här kunskapsfinnande Just ja. var ju det här svenska och valfritt uh, och att de hävdar ju att de har på något vis gett mer resurser åt skolor fuck off ja. <laughs> uh, mm. alltså, men det här gäller ju specifikt tänker jag två andra partier också jo jo men att liksom, de är ju lika skyldiga allihopa. Men att, minst du den här kolot äh, Jo, jo det, det talades mycket om att det, det, det ska inte skäras <skratt> från utbildningen. De det som var absolut mest med den här var att de hade gjort så många bilder. Där de politikerna jo, jo, stod. Och det var ju hashtag så det var ju allting. Alltså det var ju riktigt så att säga, stora, jo. stora grejer. Det, det som, men det som var extra bra det var du som liksom gjort så många bilder om ni går till liksom på, på Google och skriver kolot och slopar alltså, uh, utbildningslöften och, så liksom, då har ni liksom de här de som står där och smilar och beror med en massa studeranden och det som så seriöst, det här ska de nog göra det första de gjorde och de lovade att de skulle inte skära i liksom den här utbildningsbudgeten alls, ja. det första mm. de gjorde var att de gick lös på det med liksom yxor. Och, att liksom, ja. och nu kallas den ju liksom för Columbus och så, så liksom, att det, är liksom ja. det är bara som så delicious för att om man ibland vill säga liksom att vad är det för sorts människor som står där och liksom gör stora löften de här liksom, det är inte bara där de håller inte vad de lovar de gör tvärt emot vad de lovar. Ja, jo, alltså, och det det, det är så att säga igen. Det, det var kanske en av de första gångerna som jag blev riktigt så där akut medveten om det där som liksom att, att det, det, det finns ingenting bakom, det finns bakom ingen det där. för, att det var så, det, för att man försökte inte ens det försökte inte ens döljas men att, jag tror som sagt, jag tror Finland är det enda landet i världen idag där man liksom kan vara liksom kriminell öppet för man behöver liksom till och med liksom i grannland eller i Sverige så måste vi ändå köra med lite subtilitet. Ja, man kan inte liksom bara gå ut och säga vad som helst och göra vad som helst. Är det som att, hej, att jag säger här att du kommer här med de här stora pengasäckarna som det står liksom sjuka barnpengar på. Vad ska du med dem? Äh, jag tänkte hem det och köpa stor storbildstäver. Ja, men det här är ju meningen att de ska gå till barnen, alltså det är ju barnens pengar. Ja, men jag tänkte själv dem. Alltså jag skäl dem nu. Alltså jag går hem med dem nu. Jag går hem med pengarna som jag skäl nu. Mm. Ja, alltså, det finns ju som inte så mycket mer att säga. Tycker jag. Yeah. Den, den, den, den sista grejen kan jag säga. Jag har inte ens nämnt den här kontrollerade hela immigrat immigrationen. Nah. För att liksom well, <hör> uh, men att och det var ju det här att just också med den här relationen till den här att de ska nu få slut på mobbningen i skolor. Ja, mm, det, var, det var en. Och ni ska få slut på mögelskolor. Hur? Så, hu, hur? Alltså var vad det er plan? Ja. Alltså, ja, jo, det, jo, men... De skulle lika bra kunna lova liksom, premissen för den här Iron Sky att ja, vi ska sätta en nazistbas på månen. Det ska vi göra. Som att, ja, ja. How will mm. that work out for Finland? Tune in again next year. <sighs> ska vi mm. gå till centern? Uh, jo, ja, jag ska gärna gå till centern. För det... det, <laughs> no, Där får ju lite den, den första punkten jag hade tänkt ta upp. Alltså utbildningen. Ah. Uh, men, men så här i, i övrigt var jag, vad man tänker så... Det är ju mycket som är lika som mm. det som Blå framtid nämner att de vissa centrala punkterna så, så är, ju, är ju de samma jo, jo. Uh, vad, vad jag tycker att uh, nu just så fick mig att gnissla tänder här så var det här <laughs> gränslöst lärande ja. vilket vilka låter, låter mm. inte kanske så som de riktigt har velat få det att låta men, mm. Mm. men just som sagt den här att nu, nu vill man soppuffa puffar på det här, till, ju att vi är för utbildningen så, ja. med ett äh, facit från en rätt så misslyckad regeringsperiod, mm. där man har, äh, måste dra tillbaks en enorm mängd beslut. Ja. Och, ja, ja. och, och det, här, det här måste ju säga att centern är ju äh, än så länge statsministerpartiet. Mm. Och, och, och, och, och vi fick ju i och med, i och med Centerns uh, ordförande Så fick vi ju en statsminister Som har lite liknande bakgrund Som Donald Trump mm. en, en, en företagare En affärsman verkar ju En må, må self ganska bra. Man. Man verkar ju må ganska ja. bra ihop I samma rum Ja, ja precis och, ja, men, och det, men det är ju det här att man kan ju driva ett land som ett företag. Uh, det går nah. inte så bra. Alls. Mm. Att det är många som har diskuterat om det är härifrån och där kommer, liksom, de här åsuspar-strategin, som är som verkar vara strategin i de senaste tre åren. Mm. Att det är ju, jag menar det att säga sig igen, att spara pengar är inte samma som att investera pengar. Att spara pengar som dessutom blir öronmärkta för någonting konsekvent. Så det är inte heller en bra idé. Faktum är att det är som att ta pengar som försvinner om ingen riktigt vet vart de försvinner. Vissa skulle kalla det här som stöld, men inte jag, för jag har ju framtidstro. Men sen senten, men här tycker jag alltid har varit lite som den där. Liksom riktigt kaxiga tonåringen i köpet som som idag ska jag koka själv och ingen får hjälpa mig för jag är bäst och jag ska flambera och så går det liksom fem minuter och så är det någon som springer ut och gråter och liksom hela kökar som pipar och som liksom, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry hjälp, hjälp, hjälp, hjälp, hjälp och så kommer de och hjälper och liksom allting är fixat och så igen som att ja men nu ska jag superflambera och det går åt helvete och så eller fem minuter igen och så är det samma jävla grej och, att, och så fort någon frågar dem så skyller de bara på den här tidigare regeringen det liksom, det... Ja, ja det det, det, gör, det gör det nog och, och, och, och jag måste säga att jag jag och, och, vet jag... inte alltså centern för mig har alltid varit det här partiet som äh, ska värna om äh, landsbygden ja maj vill ja men alltså det så det och det är och det är ju så det att de är ju sina fucking och det är ju och sin belysning. ju ja, posten. Posten det och det är Kommunaltrafiken dras det ju in. Uh, de har det av ju på uh, tåg tågförbindelserna uh, här en uh, cent centerpartist uh, mm. som körde jättehårt för privatisering av vägarna också mm. det gick bra för övrigt folket var jättenöjt med det och det blev ju en sån ja. tok, liksom 180 grader på den då det, det, det blev en 180 grader på den också och det här, det här igen den här sagda ministern så var ju också en, en företagare en affärsperson mm. jo. det är så. nästan som de skulle göra beslut som skulle gynna dem själva främst mm. ja, möjligen ja. Ja. Ja, Men så, så, så, så, att, så att centern här åtminstone så, så porträtterar sig själv som landsbygdens parti, även om handlingarna inte alltid jag, jag kan ju här ett anklagande finger mot botten som snart inte tydligen ska få ha sjukhus. Eller liksom något så här fungerande liksom centralt system längre. Ja. Så att liksom om du är gammal eller sjuk och bor någonstans i botten så att, well. Hoppas du redan har skrivit ditt testament för att jobbigt you, faktiskt. Ja, men, mm. Det är ju som att ja, men, aha, du har inga, liksom, ingen sjukvård, inga banker, ingen post, ingen någonting. Liksom, what's the point? Ja. Ska vi alla flytta till Helsingfors eller vad är det nu? Mm. Och, äm, ja. och, då, och, och, och den här för att, för att tala om utbildningarna. Det var ju de här som, som kallade liksom det här de ville fortsätta på Finlands framgångshistoria vad gäller utbildning. Ja. som alltså, nu ska vi inte liksom bli så crazy för vad som sades i en PISA-undersökning en gång. Att liksom är nog riktigt bra på att räkna matten. Men det finns ju nog någonting annat då. Mm. Jag tror att vi behöver liksom sätta varenda fucking cent vi har. Liksom, till dig. Och ja, ja och liksom sen så hade de ju en av deras uh, punkter var ju just det här med familjen. Och att tydligen ska nu Finland bli ja. världens barnvänligaste land. Mm. Okej. Okay. Ja. Mm -hmm. nu, nu måste jag ju säga liksom så här. liten aside. Jag tycker att, vilka tycker jag är de bästa mammorna i världen? Finska mammor? Äh, är det för att jag själv har en finsk mamma? Kanske. Äh, men att du, jag tror till och med den argaste finska mamman. Äh, som är den största hataren av allt. Men vi kan ju ta våra vänner invandrare. Så den största liksom, sanfinlända hatiska finländska mamman. Som, och det kommer liksom en liten invandrarpojke och gråter där. Så kommer hon ändå att sluta honom och sätta en rej som i handen på honom och skicka iväg honom. Och sen hajlar hon Hitler, allt vad hon orkar. Uh, så att, jättebra finska mammor. Uh, men det här barnvänligaste landet. Uh, jag ser det. Liksom vi är, vi är inte det typen av land. Sorry, jag tror inte att det kommer att hända Ja. Men så. men, men alltså vad man tänker så här. Uh, re, alltså igen, det skulle behövas mera resurser till just uh, så här, liksom stödande instanser så här. Ja, man men, tänker på det också på Jag tror jag kanske vi skulle först försöka bota utav liksom folkepidemi av liksom autism och totalt antisocialt beteende. Sen kanske vi kan fundera på det. Men å andra sidan alla slag för att göra livet trevligare och soligare för barnen så är jag nog med på. Så bra gjort centern, vilket initiativ. Ja. Mm. Sen är de ju jättemycket för klimatförändringen. Ja, de kommer till framtiden ja, någonting dåligt. Det var ju, ju frågan om ett äh, ansvarsfullt arbete så här och ett, vad ska säga, ett, ett arbete för, för att motverka den klimatförändringen men utan att beskylla ja. tycker jag att, där att man, ska inte, man ska inte peka det beskyllande fingret på någon. Nej, att man kan sitta och tänka på hur fel det är men inte egentligen göra någonting eller skylla på dem som bär illa åt mm. i en så där otrevlig stämning och då blir vi ju ja. inte användligare. Nej, alltså där, där måste man med, med koppling till barnvänlighet och äh, då klimatet. Mm. Så det var några veckor tillbaka som det ordnade en klimatdemonstration i Helsingfors. Mm. Och där, där då äh, ungdomar äh, deltog eller skoleelever. Mm. Och, och, och jag tycker att den här vad ska jag säga, responsen så här, i största allmänhet på mm. många håll ju positivt. Mm. Det här. Och att man tycker att det är mycket bra att, äh, att, så att säga, ungdomar och, och skolbarn visar, visar det initiativet att puffa på det här att hej, att det behövs beslut mm. nu. Men, men hur många som sen bara avfärdar det här och menar att ja, men det här är inte, det här är inte rätt forum? Så. Mm. Att föra fram budskapet på det här sättet. Ja, men att då får inte de här barnen heller då någonsin kjutsas med Bio någonstans. Att, att den där, där liksom, också rent på så här politikernivå. Så puffades den där liksom, diskussionen åt ett helt annat håll. Istället för att man skulle fundera. Att, ja, men hej, varför beslut? Ska man då göra här? Utan istället går man in på sådana här små petitesser. Ja, men det finns... Ingen politiker, inte ens de gröna, som vågar ta tag i det här på ett ansvarsfullt sätt. Utan liksom det här klimatet och klimatförändringen, så det är bara ännu en sån här platitud som alla fucking partier tar upp. För eh, de vet ja. att ju, just nu så är det viktigt och det här är någonting som folk talar om. Till och Leonardo DiCaprio sa ju en gång att hej, att come on. Så att, du it. Men ja. inte kommer ni att göra någonting. För inte, finns det finns ju någon plan. inte Det här är ju bara, bara ord. på papper. Mm. Uh, och, och. Guess what. De brinner för inhemsk mat. Närproducerar inhemsk shit igen. Och. Uh, sen liksom. Några andra partityder. Och sen till sist. Så, så en av deras punkter trygghet. Vad handlar den här tryggheten mm. om? Fuck if I know. Att. Så så ska vi bli tryggare här i Finland. Maybe, I don't know. Det finns andra partier som har utvecklat den här punkten lite bättre. Men de tycker att trygghet är en punkt. Och det håller jag med om. Jag, jag skulle nog vilja vara trygg. Jag skulle vilja vara så trygg ja. att jag aldrig kommer att rösta på centern. Så fuck me. Jag känns att om det finns ett parti som aldrig, aldrig är någon vits att rösta på. Så det centern. Att Mm. det nästan så jag kan hålla med om det jag har, jag har faktiskt aldrig röstat på Nej, men jag här liksom, det det känns som att liksom, det här är väl äh, säga Finlands motsvarighet till republikanerna liksom. att om du riktigt vill att typ, gräver Dracula ska styra Finland mm. eller att du, du, du skulle känna dig tryggare om gräver Dracula var mångmiljonär och dessutom liksom, förtryckt folk lite med sina miljarder äh, pengar så då, då är liksom centen riktigt för dig men, ja. no, men i, för dess, liksom, i dess nuvarande utformning så, så, så kan jag hålla med om ja, men det är ju så nära du har till liksom, ett parti som är en bank alltså, det är ju som en fucking bank skulle liksom ja, vara ett parti mm. det var ju bra att säga samma sak två gånger och ja, finns det finns Det är centern, det är, liksom, det, är, det är liksom dit som rika människor går och vill att de ska fixa saker åt dem så att de får med pengar. Ja, jag tror nog att jag kanske lite pekar ut samlingspartier där också. Jo, då, men liksom var är exakt skillnaden mellan centen och samlingspartiet ja. som rent ideologiskt? Mm. Er, ja, er. Mm. Ja, men ja, vem blir, vem blir följande i i raden. Norrantal alfabetiskt måste bli eh, Finlands socialdemokratiska parti. Ah, ja precis. Och om jag inte kommer helt rätt ihåg så deras eh, valslogan är väl är det att eh, jag tror vi är på väg åt samma håll. Men är det vi är på väg? eller nej. <laughs> ja. ja. men alltså det mailaritaida alla samma sunda. Är deras val Jag tror jag tror vi är på väg åt samma håll. <laughs> ja. Liksom pattern spending, you know, ska ändra det i Mika, hä? <laughs> ja. <laughs> Say what? <laughs> ja. Mihinmä on menossa? Eh, uh, ja. Vad, vad tycker de här då? Arbete och tillväxt. Att det var det här att inve, investeringen behövs för att trycka fra, trygga framgångshistorien. Det här är liksom mm. det är till den här fucking framgången. Alltså man undrar ju som att är de här personerna medvetna om att vi, vi har ju snart. Jag minns inte ens hur många procent det är nu som är arbetslösa. Uh, var det 7 procent? 8% mm, Något sånt, ja Var det inte någon kedja mm. att flerta med typ 10-11% Ja, det hade det... väl i princip minskat nu Under den här Den här nuvarande regeringens Period Men de sa ju att de här siffrorna var ju, var ju missvisande Därför att det är så otroligt Mycket deltidsanställningar som händer just nu Ja uh, Men, noja yeah, Whatever men att, okej, okay, trygga framgångshistorier, arbete och tillväxt, ja. Mm. Inte riktigt vad som finns att säga därin. Investeringar behövs, no shit Sherlock. vad ifall ja. ska de här komma? Ja, då? alltså, det, alltså det, det är ju kanske det, det som man ju kan säga om SDP och, och kanske sen ja, om, om ett annat parti äh, som tas alltså, upp äh, lite senare. Äh, det det äh, nämns mycket mera den här. Behovet av investering, mm. investering i, i det här valprogrammet eller i det här, dessa valteman jämfört med till exempel då centern eller, mm. eller i blå framtid. Mm. Ja, men alltså, jag undrar ju ibland om det, liksom, det här är samma parti som det var på Tarja Hallåns tid. För det fanns en tid som jag tyckte att det här partiet ändå liksom make a little sense. Uh, till exempel nu så talar de ju om ekologisk hållbar utveckling. Alltså motherfucker bara säg klimatförändringen. Att, att de har liksom de har blivit ett sånt där politiskt politiskt parti. De, de försöker liksom pulla fast one, tycker jag hela tiden. Ja. Yeah. Och det var som att, ja, ja. Liksom, vi vet att är något som ingen annan pushar. Det var ju som att uh, de har ju det här att vi ska ta hand om alla. Att alla har rätt till samma kultur och utbildning och hälsovård, oberoende av inkomst ja. eller status. Ja. Ah, vad bra. Men sen börjar man läsa lite mer och så blir det som att, mm, fast, det ju, fast det de säger är ju egentligen att. Det ska ske genom investeringar. Det ska inte bara liksom ska vi säga om för deras resurser. okej. Okay. Och sen så Finland på kartan globalt. Jag har ingen fucking aning om vad de talar om här. Att vi ska profilera oss. Att vi ska bli med deltagande genom, skulle vi säga, ja, vi ska vara mer av mera liksom visa, visa riktningen aha, med koppling igen är vi på väg åt samma håll så vi ska visa riktningen åt de andra Men det är just det där att liksom tror de här på riktigt eller de här den här typen av finlare som tror att, att det finns någon i något annat land någonstans som är, som är jämna mellanrum tänker jag. Så alltså, alltså vad händer i Finland just nu? Och som typ kollar någonstans För jag måste säga att liksom it, it has never happened Ja så att uh, jag, jag, liksom, jag vet inte vad jag ska säga om de här som alls. Därför att det känns som att det, det som jag alltid blir förvånad över är att de har så mycket närvaro som de faktiskt har liksom i, i, uh, i, liksom i riksdagen. Uh, därför att... Jag förstår inte riktigt vad de vill. Jag förstår inte riktigt hela vem som de representerar. Att tekniskt sett så, jag menar, och, och på papper. Om någon frågar med, men liksom, eh, vilken falang ska jag liksom tillhöra, så Ska jag säga, Nå men, alltså nog kärl hjärta, men väl en socialdemokrat? Det känns väl bra. Inte, det är ju som ingen vits att vara kommunist och liksom. Uh, varför så ska man vara Det där liksom Blodsugande liksom Det är just det där liksom, det, är så, det är så svårt att säga att, um, Alltså Allting är ju som liksom Så starkt förskjutet åt höger att Det känns mm. som att som, Där högan var Kanske liksom på 90-talet Så det är som där vänstern är nu Och liksom Liksom idag, så det är ju liksom på något här som så här rabiat liksom, liksom bitar ihjäl mina fiender liksom med tänderna som liksom crazy att det handlar ju inte längre om liksom någon så enkel sak som att liksom kommunister mot socialister mot I don't know, I guess yeah. kapitalister längre utan det är ju, det är ju mm. som helt nägrisat på något vis men, men det så, jag vet inte längre vad jag ska säga om socialdemokraterna och jag tror att en gång i tiden så skulle det här vara kanske det lättaste partiet att profilära, känns det som ja men Tarje Hallonen och, och, och Matti Ahtisari och, och liksom Pavo Lipponen mm. Vitto liksom, we, we ja. know these people liksom, vi vet exakt vad de här stod för, mm. tror jag mm. I don't know no, no, det de, de, talar ju vi talar ju högt om, om den här liksom välfärdsstaten och, och just säga, bevarande av, av den så så så möjligt men jag tycker att uh, av till exempel exempelvis uh, så hade ju, har jag ju igen haft en sån tja nu men att det är sannolikt lite att vi måste måste kära någonstans och, och så att säga, och vi kan inte, vi kan inte här vi kan inte här men känns det inte på något vis som att, liksom, att de här socialdemokraterna på något vis har blivit en smygcenter? Ja, no, alltså om man tänker att det är det, i det, det största allmänheten att det liksom, känns den här förskjutningen högerut. Mm. Så, så ja, då, då är det ju ganska, ganska sannolikt att, att alltså, socialdemokratiska partier liksom har kyfflats närmare, närmare men, sen Men det är just det där, liksom jag vet inte riktigt vem är det som ockuperar nu då liksom den här platsen som Socialdemokraterna har haft innan. Är det liksom alltså nu då Vänsterförbundet som är där? Jag, jag, jag ja. vet inte sagt inte liksom för det brukar ju ändå vara liksom att Vänstern var liksom för nej och Högern var lite för men att Socialdemokraterna var liksom just rätt. Jag just det, det som att de är på något vis Center and Light. Ja. Jag, jag, jag tittar liksom på deras liksom äh, val teman som de kallade det då. Ja. Jag liksom, alltså jag, jag fattar ingenting. Det var ju som att what the fuck is this? Liksom, va, va, vad säger ni? Vad vill ni? Liksom, det är som vi tar hand om alla. Att okej. Okay. Ja. Så alla har rätt i samma kulturutbildning, hälsovård, oberoende av inkomst eller status, jättebra. Tills man börjar kolla lite närmare, så måste man, hur ska det här realiseras då genom investeringar? Okay. Ja. Men det finns mm -hmm. som inte liksom, den här tanken på att hur man ska ändra systemet kan hur faktiskt ska ni åstadkomma det att Svaret är, kommer ju inte att göra det som alls. Ja. Mm. Men, igen, men igen, det här är ju saker som låter låter jag bra mm. Sen och också det här att Finland uh, så att det ska ta ens vara större i sin globala roll mm. och det, det är sådär liksom att uh, då, jag antar att den uh, ska hjärta dunkar lite extra när man tänker sig att Finland skulle stå där som den där skinande exemplet på hur man ska tåga in i framtiden. Men kanske är det, ja. Nej, nej, nej, nej, det är ju det att man måste ju fundera lite längre än det där. Ja, nej men alltså jag vet jag, liksom kanske är jag liksom för unga utländer då och syrliga. S sannolikt. Men, nej men alltså det känns som att det en tid för en för, äh. En tid, för inte alls så länge sen så kändes det som att vi som stod alla hand i hand, liksom inte bara Finland, utan kanske stor, största delen av världen. Så stod vi där ja. liksom på något vis höll handen som bara liksom goda socialdemokrater kan göra. Det. Som att, inte för att liksom, det var så roligt, vi hade så roligt när vi gjorde, utan för att det var som det enda rätta sättet att göra. Om man som var människa ville leva i den här världen. Men nu, det har ingen aning. Ja. Fuck. Men äh, ska vi gå till de gröna då? Uh, ja. Ja. Är, va? är. Det som bäst med dem här var att när jag försökte gå in på deras här sida som var det första som mötte mig i en stor text där det stod, ups, jokin men i vickan. <laughs> <laughs> För de som inte pratar finska så, hoppsen, någonting gick fel. Stor Nej. på scenen. Och jag satt ju där och pekade och skräckade och kärlekade och sa Oh yes it did! Men mm. det som alltid fascinerar mig med de gröna att de har så mycket support som de har. Jag är alltid för nära vem som röstar på de gröna för det kan ju inte bara vara, liksom, vara hippies och liksom, trädkramare och liksom, folk som riktigt gillar och släpper och mm. Mm. No, no, det de, de talades här i, i ett skede i, i det kretsar jag rör mig att att en stor del av röstar skaran för de gröna så so är fokuserad till städerna till de alltså det, större städerna alltså landsbygden så so gives not a single fuck för de gröna så det är ju det är kanske den bilden jag har vuxit upp med. Att, så att, säga, att det, det det gröna är det som så att säga ser så lite som möjligt av naturen och därför känner att naturen är någonting specifikt idylliskt. Ja. Och så. Jag, jag tror ju att om man ser på hur det är i andra länder när de har ja. liknande partier jag tror ju att liksom i Finland så gröna förbundet liksom blivit den här Uh, vad man säger för counterkulturen att liksom du röstar på de gröna därför att det är liksom lite anti-establimang på sätt och vis att det är liksom det är ungefär så mycket anarkism som liksom Finland har råd med så att du röstar på de gröna liksom you rebel uh, och liksom yeah. inte, inte har du sett fucking ett träd en enda gång i ditt liv så det, det är som vem försöker du lura nu då? Att, nu vet jag att de gröna brinner för många andra saker utom liksom, äh, att vi ska spara varenda liksom, liten blomma som finns. Men att det är just det där att de är profilerade så svaga tycker jag på allt annat så att är du. de är lite som på sätt och vis sandfinländare, att vara sandfinländare utan sitt främlings- och invandrarhat. De är ingenting, det är hela deras plattform. liksom. Mm. Så jag menar, de enda som är dummare är ju liksom blå framtid. För de har liksom förlorat typ den enda liksom färgen i sin, i sin palett. Så att. Men ja. Yeah. Uh, men att det, det som ska jag säga till de grönas uh, fördel. Att man kunde faktiskt få information på deras sida på svenska. Och det var svenska jo. som make sense. Och redan där är ju vill att ge dem pluspoäng. Många glömmer mm. bort att det finns ju faktiskt om de det satans hurrit i Finland som har möjligheten att rösta. Och fast ni inte vill det så räknas ju vår röst ändå lika mycket som är. Så att ja, precis. kanske man kan mm. alla till senare röst om man låter folk läsa på sitt ägat modersmål. Liten hint. Mm. Men det sagt så sann finländerna ju nog på svenska också. Mer om den senare. <laughs> Mm. Men ja, vill du säga någonting intressant om de gröna? Alltså jag vet inte riktigt vad man kan säga. Det är, no, det är väl kanske det enda som, uh, som specifikt nämner uh, djurens di mm. status och välmåga i, mm. i deras målsättningar. Mm. Uh, och, och det är ju säkerligen då antar man dels Mest med koppling till kanske som naturens mångfald äh, som, som ju också nämns i, i flera, flera av de partiernas teman. Men, men kanske också då med, med koppling till, till då direkt liksom köttproduktion. Men du har ju liksom, till exempel partiet i Finland vi har så, det, det stämmer helt, vi har också, men jag tänker att med tanke på hur litet det var. Vi jo, men alltså vi har ju just nu ett system som är ju ändå ganska dumt och det är ju det att, alltså du, du röstar ju inte längre på um, kandidaten om det är någon kandidatresenär utan uh, du röstar ju mm. I princip på partiet. Så att ja. det är ju, den bara mäker ju sen så att om du är liksom du är då för djuren så röstar du då på gröna för att inte, alla andra röster kommer då förslösa dem det här du brinner för. Uh, men att liksom, mm. alltså, inte, de har ju en jättelång lista, de här, men att den är ju ganska uh, så att säga centrerad att Trafiken ska vara utläppsfri och uh, stark satsning på förskolan, uh, ja. utbildning på andra staden, alla minimikrav, uh, ständiga lärande till en ny nivå, fixa vårdtjänsten och bekämpa utsattheten, mm. stort efter det. Sen är det som så här vi tar ansvar globalt. Uh, vi sänker trösklarna till arbetslivet, what do you mean? Uh, och den offentliga sektorn stöder förnyelsen av ekonomin, sure. Att de här finns ju nog mer liksom förklarade. Yeah. Det de, de liksom är liksom en för lång och otymplig lista för att den ska som hoppa ut igenom riktigt där. Look at me sexy, liksom, vill du inte se more of this? So, nah, I'm good. Att, I think I got you pegged. Mm. Uh, att de har ju haft en ganska intressant år. De valde ju den här nya unga partiläraren som fick ju mycket kritik. Uh, ja. Vad var det? Vad var det han sa? Han sa inte någonting riktigt ubota. Korka, nej, alltså, jag kommer mer ihåg det att han, uh, han var ju dels i, i, i pressen på grund av uh, någon sån här relations grejer att han då. Hade nu så att han hittade någon ny. Mm. Uh, mitt i det här. I samma processen. Då han, då han just hade liksom stigit upp. Och skulle bli den här. Uh, den nya ordföranden. Och, och sen. Sen. Var det ju en hel del tal om hans. Uh, vad heter det. Utmattning. Mm. Ja men. Det är ju. Men han avgick ju ungefär. Nästan lika fort som han kom in. Och sen hade de ju ingen mm. lärdare. Och sen så valde de ju en liksom ärke gamla pekka havist. Han var ju så gej att det gjorde ont. Och det här klarar väl inte folk av det heller. Så mm. nu känns det ju som att de går in i valet. Utan egentlig riktning eller plan. Um, yeah. Så jag tror ju att det är liksom många som. Kanske skulle vilja rösta på de gröna. Nu som kanske tvekar för att. De räknar väl att det här, här käppet är ändå mm. liksom på väg in i klipporna, så så, whatever. Ja, jag, jag tror mer att äh, där, där kopplar det mer till en person. Och jag tror att äh, jag har för mig att Havis äh, ändå är en sån person som äh, bara med, sitt, med sin erfarenhet och med sitt, sitt varande har ändå har fört en viss stabilitet i det här äh, Ska vi säga, de senaste Gallup-siffrorna åtminstone, mm. så har, har ju sett ut som att äh, de gröna skulle vara det på fjärde plats nu som fjärde största parti. Nå, alltså det som Nu är jag ju inte liksom, ska jag, säga, alltså, jag är inte en stor fan av Pekka Havist och jag har ingenting emot honom heller att det som ja. man kan säga om Harvist är ju att liksom men kom liksom, an han var ju fucking miljöminister i fyra år så ja. att, att så han han borde ju veta ändå vad han gör. Äh, och, ja och, och, liksom, jo, och nu nu har jag ju liksom förstås ända spärren i huvudet som liksom, mig störde inte att liksom han är gay så att det som mm. jag tycker är viktigt för mig är ju att han har ju den här kompetensen. Så att liksom, för mig känns det som att om jag skulle vara intresserad av de gröna så nu. Jag skulle mycket hellre skulle säga, stöda Havist än jag skulle ha gjort den här andra sprätten. Ja. Uh, men uh, tydligen så är han väl för gammal nu då. Eller liksom för gay så att man inte kan rösta på honom. Känns det nästan som att konsensus är. Och var yeah. ja, och, och det riktigt sådär att liksom. Men ni har ju en. Ni har ju en ledamot här. Som har alla förutsättningar. tycker jag. Mm. Så. Varför skulle ni inte kunna stödja. De gröna nu. Av alla gånger. Mm. Ja. Alltså jag. Jag, jag förstår inte liksom hur normala människor fungerar. Jag kan bara resonera med andra som har störningar. Men men och ja uh, ska vi diskutera Kristdemokraterna när vi ändå talar om folk som är lite störda. Åh oh, nej! Varifrån kommer det? Uh, jag vet inte. jag vet inte. Nej ja, men bara en politisk diskussion Om man ändå spenderar lite tid Att tala om galna fundamentalister För när mm. vi ändå talar om Du vet folk som är fientliga mot Du vet Den ena gruppen eller den andra Ja mm. ja, wow. ja. Kristdemokraterna Ett Finland som du kan lita på mm. är Det är inte för finnas no är Det är inte för finnas Någon no <laughs> Uh, ja ja den senaste, ja, senaste gången som den senaste gången som sig med är så ledde det ju till att liksom, hur många som helst liksom drog ut kyrkan så uh, ja, ja det, det är sant de, de har ju en <laughs> på så sätt kanske otacksam position ja. Besluta sätta in folk som är helt budget crazy där. Det skulle ju hjälpa. Ja. Jo, för det hade ju faktiskt en, en tidigare ordförande som, som ansåg att om, om bibeln mm. och nationens lag mm. så att säga, går, går emot varandra. Eller att det blir en konflikt däremellan så då går bibeln före. Mm. Ja, men så här uttryckte hon. Jo, men hon har ju heller inte läst den så väl. För då skulle hon ju veta att kvinnan ska tiga i församlingen. Ja. Uh, ja, ja. Men, nu, men nu är de ju back and black och, och starkare än någonsin. Och uh, mm. det som jag nu reagerar på lite själv, eftersom jag nu då har välsignats med barn, så säger jag att de ska ju nu satsa på det här barnvänliga samhället. Och en av de sakerna som de riktigt pushar för är att man ska få en tusen euros engångsersättning för bebisar. Mm. Ja. Wow. Tusen euro. Va? Ja. Det räcker långt för en bebis. Men sen tar du och investerar det där i lite aktier, i lite mm. annat. Och så väntar du där på att, att de här pengarna då gror mm. och, och, och du, du skapar en, en fin, fin vinst som du sen kan, kan ge åt barnen när du fyller Aderton. Ja, jag skulle bära min chef att förvalta pengarna till mig men jag har ingen chef för tillfället. Ja, så du är, du är din egen chef. Ja. No. No. Däremot har jag producent. Jag kan sissa iväg med mina pengar. Jo, men summa summarum för den summa. Mm. Uh, det räcker inte så långt. Nej. Men det är en fin tanke för de som är för gamla för att minnas barn eller som aldrig har haft barn eller et Men alltså, som good idea. Som, i, i mm. Och det kommer ju förstås vara På bekostnad av en annan förmån Förmodligen en viktig än Som den där ger sig ut för att så är det alltid Men att konsekvenser ska det, det ska ju lönas att arbeta Socialskyddet måste förnyas Det ska ju hjälpa Det ska ju inte ersätta mm. Ja Hur bra ja. ni funderar ut och Sen vill de göra förbättrad äldrevård som alltså är skötare. Sen ska det vara mer säkerhet, fler poliser, försnabbande domar och straffprocesser. Uh, mm. Båda de här så håller jag helt med om. Yes. Det är en av de få gräs som jag håller med om. All det här bajsen som jag har gått igenom. Uh, och sen ja. vill de ju då förstås ha mer ekologisk energi och mat. Mm. Ja, det, att det är det viktigt. Det vara så här riktigt. innan nu. Jo, för annars sitter vi bara och äter mikromat hela dagarna och plaster som den kommer i. Mm. Men alltså varifrån kommer den liksom den här ekologiska grejen nu? De är ju nog liksom så. Nej, men jag, jag har för med det, det, en, det en, en del i, i, i den här helheten som är klimatförändring. Och man har nu börjat se att, ah, men att här har man ett ett, ett sätt hur uh, där, där man kan liksom uh, rikta sin fiendebilden mot någonting specifikt sugrör var här tidigare till exempel ja. att man om man talar om att jag var här... nu, nu ska det nu ska det bli så att säga metallsugrör i, istället eller, eller eller något liknande Och att man ska inte man ska inte liksom man ska inte kasta bort så här saker, utan nu, man ska återvinna allting. Mm. Att det, det, jag tycker att plasten är nu just en sån här som inne i att man ska, man ska liksom gå åt, man ska klämma åt det. Mm. Ja, men alltså inte in säga någonting ont där. Liksom, Nej, att... jag, jag gillar idén. Sure. Men att liksom äh, jag vet inte det bara känns som att alla partier har det här och man som att mm. verkligen ja. kristdemokraterna de brinner för ekologisk mat och energi eh? Ja, mm. sure ja. No, no, no, Om man funderar så här att, var, var skiljer sig då kristdemokraterna åt från I andra partier och no, jag det, vet väl, inte. det är det, väl no, handen det handen det Jesus Ja, no, det, det, det är ju det att vi de talar ju om en sån här man skulle säga traditionella värderingar kanske mm. speciellt med, med koppling till familjen och då ska man ju så där utan att det sägs högt så ska man ju veta vad det då är men, för värderingar som faller ut. Jo, jo men, det är ju, men det är ju det här varenda gång det kommer någon liksom, i tv som har en annorlunda pannlugga eller någonting så kommer det ju någon av de här tomtarna fram och börjar tala om kärnfamilj och hur liksom mm. här hur finlända mår dåligt för att det är så liksom jävla mycket singlar och bögar och liksom allt annat anskrämligt som finns i samhället. Vi kan ju knappt existera längre. Om vi bara skulle packa oss till kyrkan och sitta där och liksom kämmas uh, vad vår liksom arvsynd lite mer. Då skulle ju allting bli bättre. Och Skaffa mm. oss en, en god partner av motsatt kön och adla fram barn. Det är ju som... Mm. Det är det här som är de sunda värderingarna. Att, jo, men kan inte folk liksom bara få vara lyckliga på sina egna villkor istället? Har du statikor ju? Och jag vet att det är de här människorna som underblåser många av de här liksom fucking köns- och som liksom snarare de här liksom dräven som går just nu. Därför att, mm. Det känns som att det alltid härleds tillbaka till liksom fem personer i Helsingfors trakten man så oh gosh yes vad de är kristdemokrater nä det är som liksom, de de bara, liksom, de bara argumenterar passionerat. Okay. Mm. kanske kanske utan internet tillgång i framtiden oh. ska vi gå till samlingar uh, ja Ja, alltså det, det man ju kanske kan nämna så här långt ännu, som man kanske genomgående för alla partierna, så är att det de är ju alla äh, pro-EU. Mm, ja, i stort sett. Ja, att det, om man jämför med, med till exempel tidigare, tidigare år, då har ett parti vi kommer att komma till som ju var uttalat emot. Och då, och då hade de ju också i Centerpartiet så hade de ju en uh, kandidat då som som ju uh, har skrikit. Mm. Så han har blivit både röd och blå mm. uh, mot, mot EU. Mm. Där. Men no, vi, vi kommer till det. När man på talar med EU kommer ja. vi nämnt på samlingspartiet. Så de att vi ska ju ha med samarbete med NATO och EU. Lustigt nog verkligen mm. det involvera här att vi på något vis ska skicka våra soldater med att strida här och där. Och det är ju igen en sån där grej som får mina ögonbryn att nästan vilja stritta av för att liksom. Um, sorry, vad ska vi? Ska Finland komma med och strida? Men med vem exakt och varför? Men ja men de håller jag men de börjar ta om det här med trovärdig militär att vi ska ha fler vapen och konsekvent militär personal Som alltså att där mm. för att mm, no reason Okej. Okay. Är det för att skydda gränserna? Är det för att bibehålla någon tuktig i liksom ungdomen? Alltså why why why why we do this? Why? Ja. Mm? Yeah känns som i tiden. Och de här så sa ju liksom att mänsklighetens största hot är klimatförändringen. Att vi ska ta ansvar. Ja. Oh wow. Well. Kul. Du hörde från Samlingspartiet först. Ja, precis. Ja, och det där då ska man ju tänka sig för att samlingspartiet är ju samtidigt också eh, företagarnas parti mm. eller så här tycker jag att det har, de har profilerats de, de, de, de, det finns alltid så att säga eh, företagarnas och företagens intressen mm. beaktas, jag tycker att det framgår i det här, i, i deras val, också där, där talas det ju mycket om eh, att avreglera mm. Och, och, och sänka på skatten, så här för ja, skatterna för, för företag, för man har ju igen med koppling till det där som man vet så alltid då man sänker skatterna för företag så, så det första det gör är att de anställer nya arbetstagare och, och, och ökar på produktionen. Ja. Det är, ju... det, är ju, det är ju per automatik. Det, det mm. går ju så här. Det har man ju alltid sitt i USA. Uh, It men... is known. Ja, ja, ja, tack. It is known. Så so, so det, det är ju kanske för mig so, som samlingsparti är just det. en ganska så här hårt businessparti. Mm. Uh, och, och det är nog Känns det ibland så där, lite på bekostnad av den här medmänskliga. No, men igen, liksom vad går gränsen mellan centen och samlingspartiet? Mm. Well, att de här är ju inte lika hårt, skulle vi säga, på företag och att, att rädda minsta cent. Jag ska gå till ja. företagen och vi ska skatteunderlätta för företagen och företagen, företagen, om vi bara kunna idissla deras mat och så de kunna vara företagen och de företagar hårt i företags, företag, företag. Men mm. de här har ju kanske lite mer äh, dekorum på det sättet. Men å andra sidan, äh, de gick ju ganska mycket på trygghet och trygghet är ju en grundrättighet för det för att det ska vara effektivare mot brottslingar och att, och att offrets ställning så måste förbättras. Mm. Uh, och Sen så har de ju då liksom säkerhet för de som befinner sig i nöd och hjälp de som behöver. Jag vet inte riktigt mm. vad de talar för det. Och sen till sist så har de en sån här vagpunkt som att vi ska bära globalt ansvar. Och där har de på något sätt fått in allt från frädsbevarande till kvinnors rättigheter till utbildning och klimatförändring igen. Och tryggheten att bygga liv i hemkommunen. Så det är just det där att lyssnar man på det här så känns det som att alltså, alltså är det är som krig på gång någonstans i som liksom inre Finland. Alltså som att flyr folk från sina hem i denna stund. Liksom bara, vad är det som händer nu? Ja, jag mm. känns som att liksom plötsligt bara kom in någon springande och som att they're coming och sen springer ut tillbaka att yeah. det, nu, nu finns det ett jättestort gap i information här liksom, va? <laughs> we need more mm. alltså, ja, inte ska vi, ska vi gå till den här då? som är så bra no, ja till man kan ju nämna att uh, samlingspartiet var ju också det parti som nu har suttit i den senaste regeringen mm. som har suttit och hållit i uh, finansministerposten ja. bland annat mm. så är det mm. <hör> <hör> ja ja men följande parti vad är det man för parti Nå, om man översätter det riktigt Riktigt grundligt så, så är det ju botten finländarna. Ja, eller, eller är det, de det basfinländarna? Båda är helt rätt, för de är absolut botten, och de är nog så basade. Det finns ingenting. <laughs> ja. Nej, men mm. liksom, du, du, du, det här är ett parti där du behöver tänka. Liksom, är du dum i huvudet? Eller är du en nazist? Eller liksom är du en glad kombination av båda? Liksom, Sluta lyssna här. går och rösta. Liksom att det som att Du behöver som inte ja. oroa för någonting längre. Och ja, ja. Allting är de där jävla negrarnas fel. Att... Ja. Alltså det, här, det här måste jag säga. Det, det, det, det är intressant. att Det, det, det görs inga. Ens försök att. Att dölja. Nej. Det här. Jag, jag undrar om det här är en, en effekt. Efter då. 2015 2016 och, och därifrån framåt med den där orange mannen i väst. Mm. Äh, som i eller, liksom i väst, alltså vädärstrecket väst, inte i en väst. Äh, men äh, alltså för att för jag, för jag tänker att när jag läste det här deras korta och valtema, valtema exakt det, Fyra det, punkter. Ja. Och, och det, det, gick, det, gick alltså det gick egentligen ett och ett halvt stycke i, i det som jag läste, uh, mm. för då nämndes första gången att ja, och invandrarna. Ja. Och sen efter det så, så sades det rakt ut att ja, att, uh, att nu, är, nu är saken den att nu är det antingen så att antingen får invandrarna komma hit, eller sen kan vi ha ett, ett bra och och blomstrande samhälle. Men vi kan inte ha båda. Men det är just. Okej, okay, fine. I'm going in. Hur? Ja. Liksom. För att. Alltså nu. För. Inte det. Kanske en timme sen Så ja. ställde den där Liksom. Lite tvivlande frågan. Att liksom. att Vadå för invandring? Vilken invandring? Var alla invandrarna? Att liksom. Mm. Jo, jag vet att vi har invandrare i Finland. Men liksom så procentuellt. Så det är inte så många. Att särskilt om vi jämför med nästan vilket annat land som helst. Finland, jag undrar om inte Finland är det land som har liksom rörts minst av invandring. Av alla fucking länder. Jag börjar snart tro det. Och att, och att liksom, det är därför som man blir liksom så fucking som konfunderad. Alltså det här liksom att, okej, okay, men om vi nu ska skickar tillbaka dem ska vi skicka tillbaka alltså de invånare som nyligen har kommit eller menar, vi ska skicka bort alla som inte ser ut som din inavlade släkt på en 15-kilometers radie. För ska det inte så bara vara lättare att som skicka dig och, och liksom dina liksom mentala dvärgar som du rörs med väg någonstans för, mm. för liksom You are the field here. Det är ju ni som inte hör hemma här. Och yeah. det är just det där att. Okej okay, men säg nu då att liksom. Magiskt. Någon klappar i händerna. Liksom. Försvinnitus. Invandrarus. Och sen bara. Oj oj. Det finns bara liksom. Glada kaukaser. Uh, och att. Yeah. Hur. Hade blivit bättre. Är det för att liksom, ditt känsliga att slipper se. Liksom överdriven färgpigmentering i kinnet. Är det för att du inte misstag ska råka höra ett språk som inte finns. Liksom störs de av. Liksom, mångfalden som plötsligt har uppstått av. Musik, mat. Språk, kultur, mm. religion. Alldeles. Det här är ju alla valfria saker. Ja. Alltså. Det är, som, det är det här som är så frustrerande att liksom folk förstår inte att liksom, om den är människa i världen som inte kommer från exakt samma byhåla som du har, exakt samma religion som du pratar, exakt samma språk som du etc. vad är det för risk att det här är för människa? Uh, en helt normal människa. Han, hon eller det vaknar varje morgon, borstar tänderna, äter frukost, går till arbete, är där, går hem, äter lunch, är med barnen och med flickvännen, äger emultrons, hetsrunkar lite, går och sover, börjar om dagen. Precis som du. Det här är ett ja. överflödigt parti. Men det känns på att liksom, de ska kunna byta namn till idiotpartiet. Därför att liksom, om du är en idiot, sanfinländerna, det är ju gått. Det är samma sak som Sverigedemokraterna. Det är riktigt samma person. Det är riktigt de här, de här simplaste människorna. Var som att, jag hatar negrar, jag hatar negrar Oj vad jag hatar negrar Och araber hatar jag Och muslimer och islamister och terrorister Som är exakt samma sak Jag hatar dem, jag hatar dem, jag hatar dem Och hör jag ett annat språk som talas på affärer, Så blir så fucking strypgalen Att då bara går hem och sparkar katten. Oj vitt och jag hatar dem Jag hatar dem, jag hatar dem, jag hatar dem Tack så far som liksom min frusyster Yay <laughs> Men där kombineras ju de här, de här vad ska jag säga, de sakerna. För du har ett, så har du slogans. Ja. Du, har, du har de här korta, koncisa eh, meningarna som du de, mm. som, som de då slängs ur. Eh, för det andra, eh, de pekar direkt ut en någon som är skyldig mm -hmm. i att varför läget inte är bra nu. Mm. Uh, och nummer tre uh, de placerar ändå det där att ja men att det är ju du säga, som är offer ja mm. uh, och de här andra så att säga uh, i det här fallet då invandrarna så har ju, har ju kommit hit för att, för att ta över och skela från dig och det, är, mm. och det är liksom det är de här faktorerna som, som talar till den där så att säga uh, vad heter det lowest common denominator alltså lägsta gemensamma nämnare alltså eller, mm. eller som talar till den reptiliänan. För mm. för att, för att det, det, låter, det låter så lätt. Det, det, det, det låter så enkelt. Det, det är tydligt att ah en fiendebild bilden Men men, det... men men grejen är det att när det existerar med Bara det där med den här motsättningen, med den här protesten. Mm. Så så i Norge säger just som du sa säger att alla invandrare skulle försvinna så mm. då måste den där samma den där samma saken riktas mot någon annan för, för innan det här mm. om vi hoppar tillbaka till 2011 mm. då Sandfinländarna gjorde sin så kallade Jytky som, som det kallade så fint då de, då de fick en rätt så stor andel av rösterna det året mm. så, Um, nu håller jag på att tappa bort mig här <laughs> redan i, i hela det här men, men som sagt då talades det inte om invandrare mm. på det här sättet då talades det om finlandssvenskar i svensk språk mm. det var de och det var samerna mm. det, det var det var de som, de som fick sig då Mm. och då var, det, då var det deras fel de, de svenskspråkiga för, för att de, de hade stulit historiskt sett, de hade liksom rivit allting från ryggskinne på den finländska mannen ja. och, och, och sam, samerna som var ju då som sagt, de, de var bara där uppe och krävde, krävde att de skulle få ha rätt i, till att liksom, idka renkötsel uh, och ha den liksom, den industrin så att säga. Och det är ju det... terrorism. Ja. <laughs> jo. Och, och svensken <laughs> och. liksom liksom lalmi på isen så skidor det ändan efter för att liksom, jagarna är svenskar som har ett stul i allting. Och inte ens tackar ja. för det efteråt. Och som att ja, ja, ja. Oj, så, oj, vad så det, ni är, är det utsatta. Det, det... Men ja, ingen det, annan av de normala finnarna verkar ha något problem med du vet, att ha historia och kultur. Så so what's your ja. problem? Mm. Att det är just ja. det där att liksom, alltså, okej, okay. uh, som populism, right? Ja. Det, det är liksom den taktik att man, man kan liksom använda populism som strategi. För att när man när man använder det så definierar man liksom två typer. Man definierar folket och man definierar eliten. Att eliten behöver inte alltid vara liksom en privilegierad grupp utan eliten så kan vara någon som bara definieras som någon som har fördelar utöver den ena gruppen. Och folket är ju alltid den här gruppen som de här menar att de är som del av. Och att Ja. Och det här fungerar liksom när det rådar missnöje, när det råder kaos, när det råder frustration. Så alla vet nog sist och slut igen egentligen vad det är frågan om. Och det är alltid samma saker. Det är en massa fittor som har för mycket resurser men som inte är nöjda skulle ha ännu mer resurser. Så pressar de folket på resurser tills det uppstår uh, jobblöshet. Att folk har inga pengar, folk har svårt att få daggå ihop. Och så blir de arga och så blir de för men de har inte verktygen eller kunskapen så de kan attackera dem som verkligen är i makten så då kommer det någon liten gubbe med mustasch och säger <går> de där judarna och sen tänker jag judarna gör jag men det borde en juden är för gatan med. han kan jag gå denga i med en spade för hon kommer åt satans jude och sen går det framåt och sen vet vi alla vad som hände Och det är inte ens alla som orkar läsa historia det där sex miljoner stora folkmordet skedde ju aldrig hemma Right Fake News. Alltså mm. och det är exakt samma sak som händer och det är inte något nytt i Finland eller något nytt rent historiskt. Det händer alltid. Men att så här är det. Du kan inte, du kan inte avsluta det här för om vi kastar ut alla raber och vi kastar ut alla mörkhyan och vi kastar ut alla whatever. så, då är, det, så då är det förmodligen de svenskspråk i nästa tur. och vi kastar ut dem så då ska samerna ut. Och vi kastar ut samerna så då ska de som är från Lati, för då, de har så rolig dialekt mm. så de kan ju vara kvar. Och sen ska de som har lurviga öron, och sen ska de som har flanellkjortor och, och till sist så sitter det bara liksom tre personer kvar. Och då är mm. min tanke att liksom, kan vi bara kasta ut de här träpersonerna först? Då slipper vi lyssna yeah. på dem och ska ju som normala personerna bo kvar. Mm. Men det, här har vi ett parti som är helt byggt kring den här. Och att om de inte har den här rasismplattformen så har de ingenting, eller förlåt, emigra, immigration. För vi måste kontrollera gränserna Vi måste stänga gränserna För det kommer så mycket negrar hit Nikolaj så du tror inte Vi drunknar snart i dem Herregud liksom, Två gånger den här veckan så hörde det ett främmande språk på stan Hjälp mig mm. Och jag klarar inte av det Jag kan inte gå med det tror jag för att bränna ner lite flyktingboenden Och att det är som, liksom, Sluta Vad har ni för andra plattformar Bra skolor tillbaka Uh, aha, varandra. Mm. Välfärdsstaten tillbaka uh, Och sen uh, Uppmuntrande Finland Ja det skulle, det skulle lika bra bara kunna skriva Umbrella, umbrella Cox. För att, Och sen en stor utav Där det är som immigration Och att Det är liksom Vad för hymla mm. liksom, Bara liksom skriv här liksom Stor, stor knapp där det står hatar du negrar, hatar du folk som inte är från Finland, tryck här, sätt dig din e-mail så får du komma men, till nästa nazi, ja, men, nästa gruppmöte. Ja. Men, men här, här kommer vi ju in på det att ett sånt parti som så här starkt, liksom, eller så här tydligt, är en, en, ett ensaksparti. Mhm. Mm så, så frågan är ju det där att hur mycket kan det eller kan de alls existera liksom i någonting annat? Ja, men det är just det där att liksom, de, är, de har ju effekt så länge liksom det här, de kan pyra det här hatet. Ja. Och att det är just det där att liksom, de är ju riktigt heller varför eller hur uh, det här hatet tar sin form. Eller liksom ska vi säga hur det här förtrycket tar sin form. Men att det är just det klassiska, liksom att oj, oj alla invandrare som kommer hit och tar alla våra pengar. Eller alla, alla våra liksom, sociala skydd och liksom, all, allt stöd. Men de tar också all, allt jobb. och liksom De besöker dessutom sin kultur, de vill ha vår kultur med sin shit. Som att vilket är det? Det kan ju inte vara båda två. De uteslutar varandra. Vilket är det? Yeah. Liksom, de kommer hit med sina, sin fru och liksom sina nya barn och sen så skäller de också alla våra kvinnor. Och, what? Alltså mm. vilket är det? Ni vet ju ja, ja. själv. Nej, nej men, det, men det är ju det där liksom att det, det igen, man så att säga, flyttar på äh, ändrar på det, kategorierna flyttar på målstolparna så att säga mm. allt för att det ska passa in i i, i den situationen där man jag gör det. just nu ja, de skriver jag om narrativet hela tiden ja. att liksom om man bara söker efter en ursäkt och inte stöd de här så igen, liksom, jag vill gå tillbaka lite, men här, vi tar lite Christchurch det här är personerna ja. Som så fort det händer någon sån Christchurch-situation. Som hela världen är överens om att. What a shitty thing. What an absolute shit thing to happen. Det får yeah. folk på liksom, gatorna i Christchurch. Och göra hackas. Till liksom ära för liksom, de döda. Och här i Finland så sitter det då. liksom fucking de här jävla intellektuella tattarna. Då och bara, Vad bra gjort. Ja nu har kampen börjat. Äntligen har gjort något progressivt. Ja jag ska nog passa sig den eller den. Ja, bara kast ut dem ur andra. de här har helt oförmögna att lära som att släppa ut liksom fucking liksom tamkaniner i naturen att liksom, inte kan de leva någonstans utan att de får digga till sig stöd pengar eller liksom hjälp på finska, så skickar de någonstans wherever really, och säger de sagt att svälta ihjäl det är liksom det, det, det är tryggast så, man måste värna om sina egna först Skicka dem dit de hör hemma, skicka dem ut liksom, till något mm. här i land och stryk nu, liksom något vapen i handen på någon som, go, go. Be very, very quiet. We're <laughs> working for there always. We... Uh... Go. go, go, go, go, just go, go. Mm. Ingenting att hämta i Finland. Att om du, du röstar på det här partiet liksom det spelar ingen roll för att du har rösta en gång, Eller spelar för alla gånger. Alltså det är helt obotligt korkad. Alltså du det borde institutionaliseras. Det finns ingenting du kan säga här. Men snälla, trigga gmail.com. Skriv in och berätta varför det är just fällt att rösta på de här. Jag är samma as Alltså, mm. jag, jag säger fram, jag lovar jag, det spelar ingen roll vilka program vi gör nästa gång jag kommer att läsa upp ditt brev för att liksom, please liksom, give it to me hard jag, jag mm. oh. har vi mer att säga om de här eller ska vi hoppa på ett, nej, ett, alltså, jag tänker, jag tänker det är, ja, uh, man vill inte nej, jag, jag, jag är nog helt mm. helt klar med det hela nu se kan det hända det, det komma runt i, i några framtida diskussioner. Nåväl no, uh, när jag upp. Mm, de gör ju det. Ja, no, men de är de är liksom som herpes för liksom vår podcast. Ja, ja, det är sant. Det är sant finländst herpes. Ugh. Ja. No, men men sänder lite herpes från herpes. Svenska Folkpartiet i Finland. Kännt mm. som SFP. Ja. Ja. Mm, ja. No, men. Det ju... no, men Vart liksom... var det är som slår hårt för svenskan. Ja. No, men liksom. Är du från Österbotten så ska du väl rösta på Nils Thorvalds. Vad fan. Ja. Nils Thorvalds. Mm. Okej. Okay. Ja. Han, ja, alltså, han är ju, ju europaparlament. Han är. Han är. Mycket förtjänstfullt. Mm. Han tjänar som. Som europaparlamentariker. Alltså, det, det, det känns ju som en som där standarda. Liksom, är du finland, svensk, är du får nästa botten vad ska du rösta på SFP. Ja. Mm. Vad gör, alltså, det, det är ju redan att ett, ett, ett här, household name vad gäller. Jo men liksom, vad vrinner de för den här gången då? Jag know, men det var ju SFB. Ja. Ja. No, alltså där, där är ju igen, det, det är ju det där att man, man inte röstar på specifikt liksom, kandidater utan man ju, rösten går ju till partiet. Och sen mm. är det ju de här kanske största röstmagneterna som är de första som kommer in. Jo. Uh, så, men, men så här, vad, vad jag tycker att har, har framgått så att Åtminstone vissa kandidater som jag har kollat upp lite så verkar ändå ha den här mera fokusen på att okej, okay, att det finns ett liv utanför Helsingfors. Ja. Och det, och det, det tycker jag då som, som varandes själv att boende utanför Helsingfors, så tycker jag att det, det är åtminstone trevligt att höra att någon då faktiskt. Uh, funderade över det här uh, tillgången till, till sjukhus mm. känns det liksom på, på egen hemort. de måste ju brinna för Finland-Svenskans sak och liksom egentligen nästa bottningans sak känns det som i många fall och för att inte göra någon annan någonting. Att jag hade ju jag hade ju nog i många år varit ganska så här syrlig och liksom lite så här kritisk i SFB. Och som att, ja, yeah. men vad är det för att visa lösta på de här? Inte gör de ju någonting. De är ju liksom bara någon sån här utsträckning av uh, folkpartiet känns det som. Uh, men sen såg jag vad som hände när de inte hade en representation då här för något år sedan. Yeah. Och då var ju då allting gick åt helvete liksom. Uh, <laughs> liksom för finlandssvenskarna i Finland än mm. vara annars uh, alltså det, det är ju liksom jag tror man blir som inte medveten om hur stort liksom det här hatet är för svensktalande i Finland yeah. att som som en svensktalande person som i princip hela sitt liv har bott i Finland så förstår jag ju inte riktigt att, men varifrån kommer det här? för att alltid när någon har frågat mig hela mitt liv att de än, varifrån är du då? så har jag ju sagt jag är finländare, jag är ju finsk mm. but, but, but brother, we are the same det är bara det att vi har yeah. annat modersmål. what is the motherfucking problem? för jag har aldrig mm. suttit liksom inte ens min svartaste stund jag har varit som mest irriterad. På någon jävla sandfinnande. Stuff. Så jag har aldrig sett det liksom att Oj fitt om de där fittorna ska lära sig i svenska. som man förstår. Mm. Det är så att, nej. För att de talar inte i de trakterna. Det är inte så vanligt. And it's fine. Om jag riktigt, riktigt ska far dit och bro out. Så måste jag väl vitt och tal finska då. Same yeah. shit. Liksom. Vitt jag förstår inte. Och att det är just det där, då, när du har ett parti. Inte säger de bara slåss liksom för, för Finlands, Svenskarnas sak. Det gör de, de har ju många saker de försöker föra fram. Men, men det är ju ändå de som för fanan vidare på sätt och vis. Uh, och att de är ju i alla fall en buffert mot de här värsta, liksom idioterna, mm. och sådär. Det känns ju som att Vad måste vi faktiskt som finländare Försvara vår rätt att existera I Finland Du ja. vet Landet där mm. vi fucking kommer ifrån Tydligen Tydligen ja. men, men, men samtidigt så tror jag Att man hade ju kanske blivit lite säga, Blind Blind för en del av det här Eftersom SFP ju har suttit med Rekordlänge mm. I i regering efter regering. Ja. Och ofta så att det som ett, ett litet parti men, men ändå så att det är ett, ett i högsta grad aktivt parti. Mm. Så, så ur den, ur den synvinkeln så, så kan jag ju tänka mig att man märker ju igen nu först så att säga att när när det inte sitter med runt bestämmande board specifikt så så märker man märker man deras, deras frånvaro. Ja. No, alltså... Ja, alltså det är just det där att liksom på sätt och vis så det är ju synd att liksom in, in, inte egentligen några finnar rösta på det. Uh, men att det som är jag tror bra med, med SFP så är ju att de fungerar ju faktiskt som ett äkta centerparti på sätt och vis. Men utan att vara liksom det här som typ bankäklet som präglar liksom, skulle säga centern eller samlingspartiet. Uh, men att Jo, de slåss ju för liksom den här um, liksom svenska identiteten, den här svenska språkidentiteten. Men, de, men samtidigt så pushar de ju för en uh, fungerande tvåspråkighet. Uh, och det här är mm. ju, de pushar ju liksom för många frågor som ändå kan engagera alla på sätt och vis. De behöver inte nödvändigtvis vara svenskspråkiga. Så. att. Mm. Uh, många av de andra partierna så slåss ju på sätt och vis bara i sin ringhörna att det handlar ju mer om för dem att karva sig en plats så att någon annan måste flytta på sig medan SFB är ju liksom där att de försöker ju som liksom bräda en liten fläck på stranden där alla kan lägga sig och sola så att inte om det gör dem till ett bättre eller sämre parti än någon annan men jag säger jag kan i alla fall på sätt och vis förstå deras ideologi ja. um, att för de skulle kunna ta i en helt annan ton och en helt annan inställning också. Att de ska mm. vara mycket mer antagonistiska till exempel. Ja. Um, jo, jo. Det, det, det stämmer. Mm. För att det, när, det stämmer. Så är, för när jag ser till exempel hur organ beter sig i Finland på många andra ställen uh, så är det nog som sådär. Jag har inte undrat på att finnarna hatar oss när ni håller på sådär. Uh, för där är det riktigt som provocerande tycker jag. Uh, Röstar inte på HFB. Och så, men, Nej det gör jag inte. Uh, men att. Det är mest för att jag. Tycker inte riktigt att. Eller. Jag, jag, tyck, jag tycker om och sympatiserar. Många av de här frågorna. De driver. Men. Yeah. Jag skulle vilja uppnå förändring. Inte bara bibehålla status quo. Så, yeah. därför, därför känns det som. Det jobbigt. Ja, alltså det som, det som jag tycker att SFP nu under, under senare år jag tycker också nu i deras det här val, valteman. Det, det här är ju en liten detalj men att de, de talar för um, slopande av arvskatten mm. och det, det tycker jag att det är någonting som inte, inte förekom så mycket i de andra partiernas valsteman Nej, ja, men självklart inte för det är ju en av de får Instanser där typ staten faktiskt kan få in lite pengar. Och eftersom den kommer direkt av folket så är det ju jättebra. Men det är ju nog en äcklig skatt. Ja, alltså för det, det vinklipper så många. Men det är just det där att liksom att ha de här anhöriga inte i nog. Utan de måste nästan sätta sig i skuld för att kunna överta det här, liksom, här dödsboet sen. Liksom, what the ja. fuck? Mm. Nej, det, alltså, ja. det, är, det är äckligt. Det är riktigt äckligt att vara där. Mm. Och det nog liksom, att den inte avskaffas redan är ju you know. väldigt, väldigt fult. Men, ja. men SFP tycker jag är ganska förnuftigt parti att de har inte så mycket dumhäver. Och att det är som, de här grejerna så en handfull grejer. Och de slåss för dem. Och de för dem fram ofta och till punkt. Och ja så, att så får det bli. Att det, det mesta av stridigheter så, så slåss ju runt dem. Inte på dem eller mot dem. men Ja... Mm. Någon, alltså för sin ringa så är de ju nog en kan contender. Yeah. Mm. Ja, det gör man tycker att ofta så, eller ja, så att säga, om man tittar på uh, tidigare ordföranden så tycker jag att de oftast har haft liksom, ordförande som faktiskt visar, visar tecken på en viss kompetens. Mm. Och inte enbart så att säga stora, stora ord och, och, och slogans. Coolen Orback for life. Ja. Mm. Exakt in the hood. Jo. Ända från Övermark. Jo. Mm. Men äh, ska vi gå vidare till det här sista då? Ja. Låt dem mm. gå. Hela vägen vänster ut. Oh yeah. nu ska vi vänster prassla lite. Det kan vi göra. Ah, just det, mm. Vänsterförbundet. Så, alltså, vänsterpartiet. Mm -mm. Ja. No, men, det... äh, vad ska man säga om Vänsterförbundet? No, men jag tänker att deras, deras slogan säger, eller der, hela valslogan, alltså det här ett rättvist Finland för alla, inte mm. för några få. Jo. Så det, det tycker jag liksom kristalliserar ju nog ganska... No. ganska långt så att säga den här liksom, tanken där att lite som SDP, socialdemokrater har ju försökt eh, också föra det fram lite så är det är det mycket om det här liksom, att, att heja att de här möjligheterna som ska gälla för alla och att det får inte handla om tjockleken på din plånbok no, alltså de är ju nog ett ganska snällt parti om man säger så so. att det som de har ju att de verkar ju faktiskt drivas av någon äh, genu, genuin humanism och att nu så, så känns det som att många alltså de har ju ganska starkt nog gjort Lia Andersson till Foster Girl för hela processen ja. och att det ja. finns överraskande många tror jag som faktiskt som tidigare har varit äh, hårda sfp anhängare som kan ha gått över till vänsterförbundet helt på grund av Lia Andersson Uh, ja. nu har inte jag liksom den här skulle säga samma tjänlighet uh, till Ian Anderson uh, men att liksom ja, jag förstår att hon har drivit ändå frågor till exempel just det här då för uh, den här basinkomsten som folk resonerar väldigt bra med uh, och mm. att, uh, jag tror ju att <coughs> kanske då liksom att lite hon på grund av sin ålder uh, så känns hon liksom som en sån här väldigt stark framtidsutsikt. Och att när man ser liksom på papper och, så Vänsterförbundet har Vänsterförbundet uh, många uh, saker de brinner för. Frågan är liksom om de är för många. För att det är ju som att ja, ja, de yeah. vill minska fattigdom och låginkomst. Mm -hmm. uh, men sen har ja. de till exempel att de vill minska ensamhet och stärka gemenskap. Okej. Okay. Vinska mm. uh, barnfattigdom och unga utan skolplats efter grundskolan. Yes. Låta med liksom, uh, som idealist Någonting annat men okej. Okay. Uh, det bästa jag skulle säga är liksom, att de vill inte att det ska uppstå de här gettorna där ty bara bor rika eller där det bara bor fattiga. Ja, mm. okej. Okay. Lösa arbetslösheten och skapa fler jobb without saying, Yes. Bättre äldrevård och hälsovård. Ja, ja. Uh, stärka mänskliga rättigheter i Finland Vill ni specificera Klimatförändringen löser vi tillsammans Sure, skydda naturens mångfald mm. Svara på den snabba förändringen på arbetsmarknaden Och den lika snabba teknologiska förändringen Okej, okay. minska arbetslivets osäkerhet och stress Yes, för, förbättra, nev, nej, förbättra värderingen av kunskap och understöd för högskolor Förminska närvärderandet av utbildning. Och förespråka språk. Nej, förespråka för fred och stabilitet i hela världen. Mm -hmm. Så det känns som att det varieras mellan en sån här. Ja, ja, jo. Det där låter som något jag ska skriva under på. Och sen kommer det som att. Men hur? Yeah. Sen kommer det igen en helt förnyftig sån där. Jo, jo, definitivt. Det behöver vi mer av. Och sen kommer det igen en. Hä? <laughs> Uh, mm. väldigt stora löften väldigt ambitiöst parti um, mm. alltså det är ett sånt där parti som jag tror att ideologiskt ska jag vilja rösta på dem men som så där förnuftigt så vet jag som att nej liksom, inte kommer när jag får någonting åstadkommit så Mm. Det som jag är förvånad är att de är på den storlek de är att jag tycker att de borde vara större. Ja, att det känns som att i dagens värld så kanske, ja. kanske ja, men jag, men jag tror att alltså, för, för Jag tror att en stor del av finländska röstarna så är ju så här vad heter det traditionsröstare mm. eller hur man ska säga. Alltså man, man röstar enligt Enligt, enligt gammalt och beprövat sätt. Att, ja, ja definitivt. Att att är alltså, en så trogen röstar skara så alltså finns och, ä, även om det kanske kan tänka mig att om de också ä, hela fältet har flyttat högerut mm. uh, så, så kan det ändå vara att man följer med. Alltså, att det parti man har röstat på tidigare uh, dess, även om ens Egentliga värderingar kanske skulle ligga plötsligt liksom, med ett annat parti. Ja, att, att Jag tror att det här kan förklara liksom, varför till exempel SDB. Uh, Som liksom, uh, mm. liksom, är ett förhållandevis stort alltså stort parti jämfört med liksom, Västerförbundet. Uh, ja, alltså... Jag tror ju som sagt att Jag vet ju som sagt inte vad SDP står för längre Att det ja. känns som att om du, om du av gammalt Har stött SDP Så kan du lika bra hoppa mm. över till Vänsterförbundet nu Det är inte exakt samma men mm, Liksom jag, tror, jag, jag ser inte varför du inte skulle kunna, kunna kalla dig En socialdemokrat och rösta på Vänsterförbundet Till exempel mm. um, Men Alltså jag. Att det känns som att om du om du är en sån där mupp som gillar fina ord och liksom, att tro med på liksom ett, en utopi i än på verkligheten så då är Vänsterförbundet helt för dig. Men jag misstänker att skulle fler stöda Västerförbundet så skulle vi ju ironiskt nog närma oss det här mycket snabbare. Förmodligen om vi röstar på något annat parti men, no ja. Sådan är politiken Men det är ju trevligt mm. i alla fall Att det finns något förbund som Fortfarande är nu Någorlunda åt vänster Fast det gamla vänstern är Förmodligen är ganska Ganska hård höger Om man jämför med tidigare Tider Ja, Men mm. ja, inte jag. Det var väl alla No, jo, om man nu inte räknar med då, som sagt <laughs> reformparti och vilket vi då. inte gör det då, för vi har folk... inte suttit här nu länge nog Nej, nej men alltså, vi ska inte men att det finns en hel rad uh, små uh, partier som då inte, inte direkt liksom, når, når upp till, uh, till sådana röst, röstetal ännu åtminstone så att de skulle få en en plats i, i riksdagen. Mm. Jag uh, det, men jag, mm, jag tycker det ja. bästa partiet är liksom de har ju några skilda partier på Åland. Mm. <laughs> och uh, det, finns ett, det finns ett parti där som heter Obunden samling. Uh, jag menar så detta <laughs> och okay. jag läser alltid det där själ Jag läser alltid, alltid obundet samlag. <laughs> <laughs> Vad alltså, äntligen ett parti för mig. Ja. ja Men frågan är att är det en ensaksparti? Vem ligger de i opposition till? Ja. Mm. Ja. Använd alltid skyddpartiet. Vilket kanske är ironiskt nog då blir. Uh. Här, äh, <laughs> ja. Nä, men, men jag skulle säga liksom äh, kära lyssnare när du röstar så, äh, när du röstar nu i år i herrens år 2019 för att göra Kristdemokraterna glada. så mm. tänk på nu att fast du har en kandidat som du riktigt, riktigt gillar så på grund av att systemet just nu är det är så det är ingen vits att rösta efter kandidater. Utan du ska rösta efter parti. Mm. Och alla partier just ja. nu. Så lovar i princip samma sak. Så att. Ja. ja. Mm, det, är att det, är, det är en ganska unik situation. För det brukar ändå finnas något mått av variation. Men det är som samma sak. Det är en fucking klimatförändring. Och det är ett tryggare samhälle. Så. Min starkaste rekommendation. Är ju alltid att men kolla på vad som har gjorts tidigare om du märker att ett parti har för ganska liknande löfte tidigare men inte har infriat ett enda av dem eller i många fall gått helt tvärt emot vad de har lovat mm. då skulle jag kanske avhålla mig från att rösta på dem och att, precis och att, så att det är inte individer, det är partier som kommer att avgöra det här valet så att Tyvärr. Så det ska man hålla i minnet när man röstar. Uh, frågar du mig så ska jag säga att Centern, Samlingspartiet och till viss del uh, Socialdemokraterna är i princip samma parti. Och det är de här som absolut överlägset mesta fuck upp allting. Uh, om du framförallt tittar liksom på, på centen och ser vad de har gjort för beslut att återkalla och gjort att återkalla och gjort att mm. återkalla så säger du att liksom det här är partier som inte riktigt har en aning, de vill åstadkomma någonting, uh, de vill ganska trampaktigt liksom göra så här stora uttalanden som drar folk och uppmärksamhet ja. men sen när de mm. faktiskt har fått någonting där de vad de ska göra med den här makten de vet inte hur de ska ha täden jag säger inte att du inte ska rösta på något av de här bara säger att det är i princip samma skit så uh, men du kan applicera den här metodiken på alla partier där ute. Det är väldigt lätt att hitta all information du behöver. Um, mm. Och att kärnan om du liksom bestämmer. Liksom att Nu ska jag rösta, jag vill ha en antingen eller. Så då ska jag säga att, liksom att men, bestämmer du om du som är för mänskliga rättigheter eller om du är antiemigrant Och sen kan du i princip ganska lätt dela upp de här partierna. Um, och, och liksom om du har riktigt svårt att bestämma dig så igen: vänster, mänskliga rättigheter, höger, nazism, liksom följer ditt hjärta. Mm. Mm. Har du några goda råd och tips till? No, valet? No, no, alltså, ja, alltså. Jag tycker ju kanske det. det. Det, det viktigaste i mitt tycke är att rösta. Uh, och, och, och nu menar jag att också fast du upplever att hey, det finns ingen kandidat som är passlig för mig. Eller det finns inga, inga partier som man känner att faktiskt skulle, som, som du sa, liksom föra fram någon, någon ändring. Uh, så uh, rösta ändå. Rösta blankt, för det är det en, en så mycket mer kraftfullt budskap uh, ifall det skulle visa sig att det är en väldigt hög röstningsprocent. Men sen är hela 25 procent av rösterna tomma. Det, det, det berättar så mycket mer än om det visar sig att, ah, no, men, ser du Uh, 25% rösta uh, rösta inte alls för då mm. kan det ju vara vilken orsak som helst varför man inte röstar för att man hade druckit för mycket kvällen för det och därför orkar man inte ha sig dit eller för att vädret var, vädre var dåligt och, och då orkar man bara inte att, att igen så att jag, jag jag skulle bara säga att, liksom, att ta och rösta uh, och klart liksom för det, kolla upp kolla vad partierna står för, precis som, som du sa, att det, det, det är liksom viktigt att se, att vad har de gjort tidigare? Mm. Men rösta. Jag tänkte säga exakt motsatt. Hittar du inte ja. en bra kandidat eller som utsträckning ett vettigt parti, rösta inte. Bidra till blank statistiken. Men för att, jag menar att sist om tillräckligt många personer inte och så där det är det ganska tydligt och uppenbart att folket visar sitt missnöje. Vi vill andra kandidater. Men, men jag tänker att det, det lämnar öppet liksom för olika tolkningar om varför man inte har röstat. Ehm, där, där tycker jag igen att liksom, som sagt: just det där att om det sen visar sig att, wow, att nu en majoritet av rösterna är blanka. Så då har ju människor gått dit visat att liksom, hej att här vi. Här finns inte nu alternativ. Vi, nu, då skulle det kräva mer av en ändring. Mm. Jag, jag tänker att det där budskapet skulle bli tydligare. På det sättet. Än det att det blir borta. Det kan nog hända. Det kan hända. Men du måste komma ihåg kära lyssnare. När det gäller att rösta så har du egentligen inget val. Det där var så dåligt vad <laughs> du var det helt fritt Att uh, starta ett parti Ska vi börja trigga varning partiet Ja Låt oss göra det Vi säljer sanningen ett avsnitt i taget Och vi behöver inte hymla liksom. Väljer du oss mm. Så då uh, är du gör du kommer att lida mm. Mm. Lidande åt folket Trigga varning Ditt enda val Yay Värderingar säljs separat. I röven. <laughs>